Ashtë qërënë Ashtë qërënë Good morning Good morning to you Oi, mirë mëgjesi Mirë mëgjesë Blendi, mirë mëgjesë Altini, mirë mëgjesë Sanqa Mirë mëgjesë mi mi dhe Lori jes. dhe miç të anë ku dëshën doda Miç të anë shurë mirë se këni ardur në kërinë mëgjesit Ne ju përshëndesim nga valet e radios Klab e Feminin 104 edhe nga ekrani Klab Të vëzën në blendi këtu, bashkë me jerin, mi Altini Mirë mëgjesë Sonin, sotë mëgjesë sot dhe Lori uh, ë ë për cilin po mendoj. Aktori tjetër që është i madh. Ja, i kam i kam në foto këtu Lori. Po flisim për filmin ah. The Monuments Men. Ani Chicago Schuster, as Matt Damon në rolin mm -hmm. protagonist Bill Murray në krahun e tij Maj, të majt, aktori i madh humor i humorit amerikan, George Clooney në djatht, mbas mbas ti shikoj që është John Goodman atje. Dobë, edhe tre aktorë tjerë që unë nuk i njom emra. O, është ky francez i shikoj. E është midis uh, Bill Murrayt edhe me Damonit në Krat Maynard-të. Nuk është ky që lu안ë të artisti? Faktor i francez po, te filmi që fitoi Oscar. Shëndet le. E vërtetë jau konfirmuat. <laughs> ky është një nga filmat më të dashur tek i cili ne do të çojmë miqtan që janë në dhim, ata që fitojnë kuicet tona. Gjithë ditën sot me The Monuments Men, um, historia e vërtet e ekranizuar tani në fund. Që shjohet po, ekranizuar po. Tam. E, e bër film. Ë bër film, e ekranizuar. E ekranizuar. Në kërkim të foljeve. E diom. Jo. Po bie pak shiper jashtë, sapo ka nisur, është do të jetë komë me me brancira so so. po, oh, so. sot. Sot në Çip, po e vërtet. Megjithëse nesër do të hapet sërish kohë. Po e shikoj as. Tanë Tanish... nesër sot monti. Çu do monti? Un sot e bash për herë të parë këtë. Ëm është mbi 10 gradë tani. Është ngrohtë, është shumë ngrohtë për jashtë, kor, por nuk do të, të ngrohet më shumë se kajsh. Ne mm. e ja, pasyshis ditem, pafit e lajmit që arriti 24 gradë dhe arriti ne u tham në mëngjes 23, në ditë 20. Po po. Kurse sot më larta që parashikohet është 16. Tani është 15, më larta që parashikohet është 16, kështu që, që nuk do të thjesht është është rehatshëm po vërtet. Dhe sot ne së shkujoj Altini që do të ketë ulje të temperaturave dhe do të ketë shi akoma do të ketë vranësi. Po, do të ketë shi nga e prëmtia ështëu ndodhur. Hapi koha. Fundjavën do harro të prand. Po. E prëndja do të jetë koha shumë e mirë. Kto tregon tregon që po mosh ka mbushiminun. Ke qenë do të flasim për motin. Sinjushë, si si të zgjajës. Është zotja di fare. Ti çarkohe më riashta. Ë, do të vëmë qëllim vetes. Ne na vëmë kopta. Vetëm njëri nga ne det klas. Përmodim thot. Okej, okay, um, adere, këthejemi në program i shdashur zhurtarisht, në basit pësim robotin se sa është ora, është data njëmëdhjet, dëmëdhjet, dëmëdhjet, dëmëdhjet, dëmëdhjet shkurt, mështë të këni ardhëm program. Ora, shtatë e dë minuta. Wake up everyone, how can you sleep at a time like this, unless the dreamer is the real you your voice the one that tells you to taste just the tip of your tongue leap in the net where it appears i don't want away just in that it's lifting you up, up up and away and over to a table let the credits take care of die if i'll be there and all the angels they'll be singing -la -la -la -la -la -la -la, la la la la la la la yeah. la well i don't wanna break Kalendari historik me Yerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1502, Vasco de Gama niset nga Lizbona e Portugalisë në udhëtimin e tij të dytë për në Indi. Në vitin 1541, u themelua Santiago kryeqyteti i Kilit nga Pedro de Valdivia. Në vitin 1809, erdhi në jetë shkencëtari anglez Charles Darwin. Në vitin 1809, lindi në Kentucky Abraham Lincoln, presidenti 16 i Shtetit të Bashkuar të Amerikës. Në vitë i 1855, u se melua Universiteti i Michiganit. Në vitë i 1870, në teritorin e Utah, gratë fituan të drejton e votës. Në vitë i 1878, Frederick Sayer patentoi maskën e fiturës në lojën e baseballit. Në vitë i 1879, sheshi akulli parë për patinash u hapë në Amerikën Verjore, i cili është Madison Square Garden në New York City. Në vitë i 1919, në vitë i 1910, Më një ceremonim madhështore u bovarimi Ismail Xhemalit. Në vitin 1934 filloi lufta civile austriake. Në vitin 1990, Carmel Lawrence bëhet kryeministra e parë femër në historinë e Australis, kur mori postin si kryeministre e Australis perëndimore. Në vitin 1992, kushtetuta e tanishme mungo lisë hynë në fuqe. Në vitin 1997, David Bowie mori një yllë në rrugën e famës në Hollywood. Në vitin 2002, filon gjukimi për krim e lufte të ishtë presidentit të Jugoslavisë Lobodan Miloševiç në Hagë, a i vdes 4 vite më vonë para për fundimit të gjukimit. Në vitin 2004, qyteti San Francisco në Kaliforni filon lejimi në martesave për qiftet e gjinisë njëjtë. This is Club FM 100.4. Kjo është kënga e ditës në klubin e mëngjesit. Ooh, I got a body full of linka with a coke gang kickin and I'm feeling like I'm 30 feet tall. Kënga e ditës. Kur të dëgjoni këtë këngë në Radio Club FM gjatë klubit të mëngjesit, dërgoni SMS me tekst. Kënga e ditës dhe emrin tuaj në 0689 20 70 222, me se shdërgu e si i park fiton një durat. Kënga e ditës, mi disorës 7 dhe 10, në klubin e mëgjesit, në klab FM në 100.4. Hello, mirë se keni ardhur në klubin e mëgjesit, mi qëta shërë përshëndesim, ora është tani 7 e 9, e 9 minuta, ieri ka një frimëzim për ditë nësot me jebjeri. Sot është dita Blendi që të ndani kohë nga koha juaj me, me prindrit, jo, tje... me, ja, me, me prindrit e bashkëshortes apo bashkëshortit apo të dashurës apo të dashurit. Ah, është kom vjerrin, vjerrin, vjerrin. Po, të ndani kohë nga koha juaj. Okej, okay, shkëlqyeshëm. Okay. Mirë. Ë, faleminderit Jerim. Asnjë gjë Blendi. Ju falemëndemë kaç, do të vazhdojmë <laughs> tani me të tjera gjëra në klubin e mësimit, miq dashur, uh, disa lajme janë uh, konkretizuar gjatë ditës so. djeshme. Njëri për cilve është uh, dishka që... Shë... Që nga dhembë? Jo, që nga dhembë, neve direkt, jo, Por vart, që, kam që faq. Faq. A, për, uh, ka më shqimin që... Flansim për fogonat... Jo, në fakt, pofisa për siguracionet... Okej... Okay. E, e ka shqetua është në gjesot... Mirë, do të trajtojnë edhe ata... Do, do, do vim të informuar Gendaisht. edhe për... <laughs> qështjene e... Siguracioneve sot, se njërëzit sigurisht duon të adinë, Sido mos të ta që janë në makina... Për qështjene e... Por vetë plasim, çemë paguajmë shumë pak, paguajmë shumë pak, në krahasim me standardin motor, për shembull, siguracioni është një faturë e cila krasohet me faturën e dritave, për shembull, në botë. Ajsa paguan drita, ima injenor anësh paguajnë siguracion. Ti ose paguan, për shembull, 6000 lekë apo 7000 lekë, flas me të reja, drita në muaj. Mhm. Ashtu do të paguaj edhe edhe siguracion, jaht, jaht, jaht. Është i shtrenjtë, kurse ne paguajmë relativisht pak po ta marrësh Ja do ne pa pasënder të tjesht. Mund të, të në dhe binde, me binde një, pa plasment tjetër tash, i binde një 700-800000 lekë, domethënë do ishte normal për siguracion vjetor, vjetor. të makinës. Ne Vajtë. paguajmë diku te 150-200, sa është ajo? Ash, aty shkon. Kështu që, që është është e ulët në krahasim me sa u kushton aty në krahasim me rrogat që marrin aty e etj. Apo varet nga qyteti ku je. Por siguracioni në New York i makinës është një gjë që, që mund të shkojnë varësit makinës që ke deri në 6-7000 dollar në vit për të siguruar makinën. Që është tepër është ai. Po një 4000 është për makinën e re apo një New York. New York njëra. Po. Kështu që prandaj ti e siguron në Michigan sepse ke shohëm Michigan. Pastaj diskutojmë këtë problem. Ne mbant targa Michigani edhe pse jetoj në New York. E di më shumë atë për çfarë flas. Ëh, se Michigan kurse zonë gjoja më pak. Poji sesim. Ëm Javle ka rritë, pra ja, më shlem të furgonat Tanje të furgonat Furgonat, ligjit, oh, ligji, kjusë është një ligj Por zotë i ministrë dori dje Një dekret mundë qëhet Nuk, nuk, se nuk e, me thëndri Nuk pash ashtë nga edicionet e lejmeve Po e mora vesh, mm -hmm. për mes Facebook-ut Që ndalohen Me një herë, ta, me një herë Në mënyrë të Ime tjafë uh, Transportin të rrërbar me furgonë është shumë i qartë, nuk ka që të diskutujem se qëfar tha minist Kjo prek sa njerëz? Kam vështrimin unë e para prek prek të prek familje. Ato familjet Le, sigurisht. Disa të tjerë pa punë, Erman. Jan jan jan pa punë po Me ças vëncohen furgona, sepse që ata janë plot me njerëz, kjo Në... do të thotë që ka nevojë për transport. Po, Njerëzit ikin, domethënë lëvizja e lirë është diçka që ne e kemi, okay. e kemi tani më. Normal. Me furgona, pa furgona, me qerre, me karro, me motorra, e BMW-ra, ku do të thonë çfarë lloj forme po ekzistojnë. Tani këta njerëz kanë nevojë të lëvizin dhe ajo që duhet të thonë për furgona është që një siguron të një e, transport ekonomik për masat e gjëra që nuk kanë të paguajnë apo nuk kanë që të mbajnë makina personale. Gjithanden ku shkojnë. Kjo që, që, që e, këta preken Edhe nuk e di për shkak se si do vinë ata nga Eshseka, si do vinë ata nga nga fshatra, nga Belshi, nga nga Kuksi, nga ku diu tani? Nga vijnë nga zvin njerëzit që nuk kanë makina se e, transport me autobus Ka të rregull kaps gjithë Durrës Fier Vlor Lushnjë komplet gjithë rrethat kanë qenë në anën tjetër pa përgjegjshmëria që kanë ushtruar në vite njerëzit që kanë ngar furgonat, furgonat është diçka që nuk mund të lidhet pa përmendur do të thonë një abuzim total me sigurinë njerëzore me kanë marr shumë njerëz me çaft kanë vrarë njerëz në aksidentet e ndryshme që kanë ndodhur. Shlasin për trafikun pastaj që qusha, e, të zogun zinhi kaos i vërtetë me këto furgonat. Apo parkimin parkimi to, të 21 dhjetor, muam më influenzon dorë par, un e përdora të rrugën atje ku rrinin gjithë furgonat e Florës për shkak mm -hmm, të katastrofës atje. Katastrofë atje. Që është ajo, kusht që un më atje jam i rehat dhe edhe me këtë tjetrën që që furgonat janë mjet të pasigurt, transporti që nuk mund mohohet, që shkaktojnë vdekje A nuk kjo, mund të mohoj vetë që un gam par edhe me biçikletë brenda në furgon, ndërkohë që ishte i mbushur me njerëz, domethënë më së si njerëz me një biçikletë. Po që në një rast, në një rast. Jo, nuk është normale. Qose furgoni batohet e rrotullohet, a biçikleta nuk është më biçikletë, por është një mjet kështu prerës, e kupton? Mm. Se është është biçikletë në fund fare. Ai si timon i ngulet, po sigurisht, ta. sigurisht. Ëh, uh, që që ka abuzuar, ka abuzuar shumë popullin furgongarës me me furgonat uh, për sigurinë e njerëzve dhe jetën e njerëzve. Kështu që dalim në fondimin siç ka menduar ministri se që është arkaik, që është arkaik, është patjetër arkaik, hmm. që nuk e gjen këtë lloj transporti në asnjë vend të botës ose të botës së huaj. Po në vendet botës së drejtë me siguri. Të botës së civilizuar. Nuk, nuk e gjen, nuk e gjen. Që do të jetë një përmirësim standardi, po, po puna është me ças vënçon. Dhe si do transportohen këta njerëz? Si do si do kryen ata nevojat jetike? Do vinë do blejnë, do shesin, do e kupton, do sjellin ato produktet e tyre. Ata shitarë për shemb që vinë për ditë në Tiranë, ëm, poqë që shesin, ata do të do të Tiranë është relativisht më im, se i kanë pasur që liën ndër rrugë mbarë, nuk janë kësh. Ka kem bullëti ka dëvetat e këkon, çanë, kalojnë gjithmonë në bërzhita i shoh ato autobusët. Kanë autobusare. Ondroshi tyret e kamza apo patjetër edhe. Kështu që ka Nuk e di. Nëse ishte një autobus që sonson të... me autobusa, mirë do po ishte. Po do të kishte diçka të rregullt e të ishte të ishte më e kontrolluar. Sa I... për pasagerat ytyre familjeve që uh... Nuk e di. Jo, jo, do ta <laughs> ajo ishte <laughs> jo, për të, për të përmendur, s'kemë ç'e jo, bëjmë asaj. Kanë po... gjëra që ndodhin tash, kanë kanë ndodhur, kanë ndodhur gjithmonë. Po, unë mendoj që duhet ngritur një lloj standardi edhe domethënë me dojnë, li, një linjë urbane. Me, me familjet atyre që ishin teknik televizorësh. Po, A çfarë ndodhi? Shkon me njëri të teknikë televizor. Shkon diçka më shumë. Po. Për po sanë... një një një zanat tjetër. Po një zanat tjetër. Një zanat tjetër. Prandaj ka do ket kolege profesionale në shtëpi. Ma kam patalli. Tiëtra duhet të do të bërt domethënë një mënyrë oraresh rigoroze përse i përket këtyre autobuseve që sa do zonsohen me furgona. Okej. Okay. Çfarë po thonë? Një autobus shkon një herë në gjysor ose një orë. Duhet të sqeso turma ndoshta. Në linjën gjysore është ai që ke. Ço se di për shkak khe... okay. të një gjëje normale. 12 12 gjys, 11 gjys. Dhe normalisht ta planifikosh. On e di që kështu funksionon pak tonë, ose zë kan një orar fikse. Kjo është për distancë, për shkak të ndërurbanave. Mhm. Kështu që, ë, ne se do të bëhet edhe ai terminali mos haro. Ësht maketi, maketi është gati prej vitesh. Po do bëhet ndaj terminit terminalistëshuar, si ndaj shkrimit kabllit. Ëm. <laughs> um, Ëm, um, miq dashur, jeni me klubin e mëmjesit, vale te Club Fem. Nëse ju prekheni direct, ju influencon ato ditën tuaj, transportin tuaj përditshëm. Kjo çështja furgonave apo në farë mënyrë tjetër, ju ndikon, mund të na shkruani 069 20 70 222. Klasim pak për këtë sot, edhe gjëra të tjera. Tani është koha për pak konfliktet kur të kthehemi do dëgjojmë nga Coldplay, Every Teardrop is a Waterfall. U vi mëmjesit në Club Fem dhe Club TV. Mundo su hanga Vodafone. I turn the music up, I got my records on, I shut the world outside until the lights come on tell a baby the trees are gone i feel my... Parapara. Parapara. Para. Ora son sta 22 minuta jeni me klubin e mëxjesit në klube fem 104 dhe në ekranin e Klap TV. Sot është mërkur data 12 shkurt, ju jo urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbar. Tani do na tregoi eri një nga historitë e saj më interesante për sot, më të bukurën e njëri. Logazmore. Jo po e nis fillimisht me uh, një restoran që është vërtet ndryshe dhe i çuditshëm. Mm -hmm. Nuk është një restoran klasik që ne e kemi mësuar të shohim apo të shijojmë, por? por bëhet fjal për një ndëndece e cila është oh. e kthyer është një restoran dhe, dhe përgjithsisht ka gëtime Ku është kjo? Ku ka ku ka kështu? Dohet në Zvicër dhe është aq shumë shumë më mirë. Zvicër, në Zvicër uh, është ka detyje. Ëh, aty është fjale vërtet. Mund të jini në, në, në licencë. A ku? Pra nën licencë, jo, normal është jo një zonë aty në Zvicër e cila është të Zvicërsh zëti thon se. Jo, është liçencë, është liçencë. Ai thon liçencë i detat. Ja, Falë nga që s'kan, e... i duket ma, i madh <laughs> ai. Megjithatë <laughs> me ja kanë dalë mban që do ndërtojn këto këto ndëndeca ta shndrojnë në një restoran ku gatuhet përgjithsisht ushqim kinez dhe japonez. Po xhami është i vështirë kjo apo? Nuk di. Ja, si, si, është, është vërtet, është shumë. Ndëndeca e vërtet, por thjesht është rregulluar, është Si filmi ball për ballë, e kupton? Oke, ai kam padalë ka periskopin, për shkak të ul, per, ul periskopin, ëhh, uh -huh. është periskopi që shikon. Tak ta. ta e ul komandanti periskopin se zakonisht e ri lart ai, por kur e ul në nivelin e syve, shikon pastaj. Down periscope thot ai edhe down periscope, <laughs> vjen periskopi këtu, fillon pastaj. Një filibull me Bongiovin. Në ndërcja u 572, se çka ka mba qenë. Mbaj mend ata filmin? Po, e mbaj mend, ka okay, qenë shumë xe, me germane, me kështu. Me ndërcet. Po, plus që sa seri nga X-Files dikur ishin. Po, po, po, me ndërcet. Binin nazistën, seç dinin sa. Megjithatë kjo në ndërcet shpeshherë është e bllokuar nga Bora dhe detyrojnë që ta pastrojnë, sepse duket vetëm vetëm njëra pjesë, por që janë të shumë njerëz që shkojnë dhe kalojnë momente shumë këndshme në këtë në ndërcë, ah, dhe në këtë restorant që është krejtësisht ndryshe nga të tjerët. Pariminderit i djerit okay, bë, Ja të shvarë nuk ndodhë në këtë restorantës si Në ndecë e mishdashur Një moment nga kjo Kjo është u uh, O oh, kjo është e, e, Për një, për një se kam qedhur Shukaj pak <laughs> uh, Unë thash u 700, jo, 572 eh, u ah, Shukaj dhe u 571 Shukaj dhe u Kjo është nga trailerin nga filmi Shukaj dhe u Kjo është nga filmi Kjo është në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të the last great war oh yeah a group of young americans was sent to overpower a nazi submarine heroim or heroin kundra nazizmit buzëte bon xove atje të <tumatára> fund fare mund i fushesh edhe një këso me kitar një mbyllje Just when they thought the mission was over Success gentlemen They lost their ride home oh. <laughs> Ekshtu <laughs> <laughs> Po atan Svizers kanë kështu i qërash Jo, ja, yeah. yeah, yeah. ja Ata kanë uh... <laughs> bëna piti? Janë më të qetë ata <laughs> <Obra, han>, Kanë <laughs> sushi <laughs> Hanë mi e svi Po oh, ishe sushi Sushi, pa <laughs> Sushi kështu i qërraja uh, japonesa Japonesa mm -hmm. dhe jeneza Një teriaki Mirë krejnë basë pak kjubin e mqesë Tanë i shkua për të gjoan nga Robby Williams Miçtashu <laughs> kjo është badisë Ora 7126 minuta ju përshëndesim nga Klavefen. Got gave me the sunshine then show me my lifeline I was told it was all mine then I got laid out What a day, what a day, and yeah, Jesus really died for me. Then Jesus really tried for me. UK and entropy, I feel like a for me. Want to feed up the energy, love living like a deity. Want a day, want a day, and yeah, Jesus really died for me. I guess Jesus really died for me. the way of me, bodies in the cemetery, and that's the way it's gonna be. All we've ever wanted is to look good at me. of the rapture, cause it's strange you're getting stranger, and everything's contagious in the modern middle ages, all day, every day, and if Jesus really died for me, then Jesus really tried for me, bodies in the body tree, bodies making chemistry, bodies on my family, bodies in the way of me in the cemetery and that's the way it's gonna be all we've all the want to look at make it all that so much to take in cause my family bodies in the way of me bodies in the cemetery bodies in the bloody tree bodies making chemistry bodies on my family bodies in the way of me bodies in the cemetery and that's the way it's gonna be Ora është ora e 30 minuta në Mgjese, në FM, 24, dhe ne me klubin e mëjesit në klube femëri ishin 24 në ekranin e Club TV-s. Jurem mm -hmm. një ditë sa më të bukur dhe të mbartë, kujdes sot ndoshta do të keni nevojë për një çadër. Po. Gënëse <laughs> të mbrojeni nga shiu. Kupitoves. Sepse mund të bjerë shi më vonë. Ëh, uh, për po shkak të diçka që ka ndodhur në Los Angeles, pak e çuditshme, mm -hmm. njerëzit mund të jenë deri diku të informuar për uh, Starbucks Starbucks i njëra nga këto kompanit e më dhaja Si që është McDonald's për hamburgerat Por e kafeve mm -hmm. Starbucks në qitë botën Dhe Starbuckset nga Stamboli në Seattle Ku hapi pari mm -hmm. Janë gjithashtu njësoj Por po të qikoni këtu në internet është hapur një duxan njëri që që qëhet Dumb Starbucks Do me të oh. në Starbucks Budala oh. Dikush ka hapur një duxan në Los Angeles E njërë si po bon mbajnë radhë për jashta Por të futur në një Dumb Starbucks Për te? Për te? Po ai vetë di Dam përpara çari bën është i butalla po edhe gjithë po... shkaqet që shitet është si në Starbucks vetëm se ka fjalën Dam përpara a... por shumën Dam Nora Jones Dam e kupton mm -hmm. po po e njëjta gjë vetëm me një sh... fjalë shtes vetëm me këtë fjalën butalla butalla butalla edhe produktet janë të gjitha anti er Por gjithon për shembull Dam Caramel, Dam Mocha, Dam, e gjithë ato. Gjithëna me me fjalën që kanë Dam përpara. <gjana> Por e, është zbuluar mbas edhe edhe e bukurajse që njerëzit shkonin me vrap atje për të për të marrë vetë çfarë ishte kjo Dam Dam Dam Dam Dam gjëja. Edhe kalonin kalonin fort mirë. Chocolate. U kan pëlqyer. Kafe të butolla. Vetëm vetëm bushesh shumë bushesh, shumë shumë Dam. Janë që të gjithë uh, Starbaxin nga anaj vetë E ka marrë me shakak të është një komedian Që e ka organizuar që të gjithën Njëri nga komikët Amerikan Ndoshta për të rejshur vëmendje Edhe të kë Të këvedje ti Këtë të halë Po është diku që ka një program në Comedy Central Dhe programi ti është, uh, Nathan që e të komediani Që e të ka Nathan for you Nathan ka, ka këtë premis në program Shumë interesant dhe Gjenë mënyra çuditshme për të ndihmuar biznese në vështirësi. Ke një kafenetë për shembull? Nuk do të kemi, do bëjmë, ta gjeta unë thotë se çfarë do bëjmë. Do ta bëjmë Starbucks, por nuk do të lidhemi fare me Starbucks-in. Do t'i vëmë një Starbucks budalla përpara, në mënyrë nuk kemi punë me ta. Jemë në rregull. Edhe sikurim se çfarë do. Edhe sigurisht që e ka e ka përdorur. Po, po. Edhe është pjesë e programit, më sa duket. Ju janë për të kontaktuar me email. Me email. Me email. Po. Dam klubim Jesin. Kthehemi tani tek Elbi. Elbi merolli. Taxi Classic. Çabohet. Mirë, mirë. Rëmui, rëmui. Si është gjendja e trafikut Elbi? Po kemi trafik të rënduar. Nuk ka filluar deshju. Përsoj edhe nga kuajë shikoi tani për momentin bleni mund të jetë me valë të gjata ashtu, që do ndigojë direkt në trafikun e qytetit. Kemë traktet kryesore me trafik drejtëndës rruga e Durrësit e bllokuar atë rullimit Zoguzi dhe lëvizja drejtëndës Shoh teknologjike fillon trafiku që nga tregu i çmorr deri te kryqëzimi i Selëtorit, duke përfshirë edhe përratimin si edhe me, me trafik. Rruga Elbasanit Liceu Artistik drejt çeshit Bush me trafik të rënduar. Rruga Bardhit për momentin nuk ka ndikuar në shit, lëvizin pa probleme mjetet në Unazën e Sipërme, ndërkohë që pjesa që i bashkohet qendra nga Unaza kemi 3 pjesë me trafik. Ës rruga, është rruga Ferizhaiko nga farmacia deri vetëm kryqëzimi i parë të tregut ka trafik më poshtë është i lir. Kemi rrugën e Dibrës që po ngarkohet shumë nga midisë drejtën kaçive drejtuar në Xhadës, në Bullevardet nuk ka ndryshuar. Të Tiranën e re, faktikisht prit çajë një një trafik të rënduar, nuk ka lëvizje Ashtore. problematike nga sigurisën, mm -hmm. lëvizje të gjithë devime, samiprashja, Bylfrashi dhe Sulemand Elvina. Kemë trafik në Muhamet Gjollësa Bleni, pjesa që lidh uh, urën pra shkollës së çandom mm -hmm. deri te kryqëzimi i sendëtorit, besoj do jetë edhe probleme, do keshu probleme kjo pjesë e lidhë Unazës sepse as edhe ngurs, është akt që lidhet me aktin kryesor dhe Besojë tokë gjatë djë ditës së trafikut. Okej, okay, faleminderit. Faleminderit. Djë djë. Ciao mio passion. Un primo limi mi sjell nga rruga i taksi klasik në klubin e mëqesit. Çdo ditë na informon mbi gjendjen e trafikut. Ka Shqipëria është prandaj duhet të uh, merrni masa për këtë para se dini jashtë. Sot Faleminderit Altina, Altina e sjell uh, motin këtu brenda. Më pranë. Më pranë. Mundohet. Ai spran mbi e. Sa vjeni moment. <laughs> Unë pijem atë. Nuk të dëgjoj Blendi, nuk të dëgjoj. Po bravo. Ne urtojmë nga jashtë. Ka Shqipëria jashtë. Doja t'ju hapja një temë diskutimi. Uh -huh. Nëse Pas do. The, doja t'ju hapja. <laughs> doja t'ju hapja një temë diskutimi. Mbas okay. uh, kam rësimin se shumë shpejt do të jetë duke ndodhur një e reform e arsimit të lartë në Shqipëri. Po, një reformë e thellë e arsimit e arsimit larë në Shqipëri. Sërish, po. Sërish duhet të parë gjendjen ku është, kanë pushimën unë që duam reformë. Sepse sepse gjërat kanë arritur një pikë ku nuk shtyhet më. Ëh. Mm -hmm. Dhe për këtë shumë kush bie dakord. Megjithatë, pa dashur të flasim për reformën sepse detajet e saj ende nuk janë bërë të qarta. Bërë të qarta? Unë dua të bëj sot një pyetje. Çfarë keni studiuar? Dhe kjo është vetëm për ju që studioni, por edhe për ata që na ndjekin. Çfarë keni studiuar dhe ato donit ta kishit studiuar diçka tjetër. Nisur nga eksperjenca juaj apo përvoja mbas shkollës, gjërat mm -hmm. janë ndodhur. Çfarë keni studiuar dhe a do të kishit dashur par vendin e punës që keni zënë apo karrierën ku jeni orientuar në jetë? A do të kishit dashur të kishit studiuar diçka tjetër? Dhe, sepse duhet tënë her, unë të thënë që asnjëherë, më mendoi un, të paktën në shumicën e rasteve, nuk është se ti përfundon gjithmonë atë ku kuda? Ku Kjo është përvoja ime E të ime Por Qëfar ndodhë është Qëfar ndodhë është e bukur Ndërkoh Do donit ju vetë kështë studuar diska tjetë E tani tjeri Qa kështë studuar Pjendimishtë dhe qëfar do do jetë kështë studuar Nësë më pandroja E më në bje më Në ku e lindur Qëfar kështë E më në bje më Për hajtë se e njofi Për më shaka Për ideja E më në bje më Unë jam, unë jam Miroslav, okay. unë jam Jerida Saka. Okej, okay, Jerida Saka, jepi tani. Kam, uh, kam studiuar në Fakultetin e Shkencave Natyrore, dega Fizik. <laughs> dega Fizik, shumë mirë. Fizik, çu bërthamore apo thjesht fizik? Jo, ja, thjesht fizik. Nuk ka forca fërkimi. Po i kam bërë të gjitha un ato. Po, edhe viteve të studimit kam. Kuptoj. <laughs> Normal. Kanë qenë ja, pjesë e studimit. Ne nuk thamë në folë, çfarë. Ti mos e tregon. Ja detajet e studimit. Unë jam sigurt, juve do mi shumë detaje. Unë okay, kam në kalendar universiteti për fizikë atomike. Prandaj thashë i kam bërë. Do të bëj ja, disa për forcat e vërkimit, po gjithsesi. Ja, ato nuk i kam bërë. Okay, në rregull. Ëh uh, dhe çfarë do doni që të kisha studiuar? Çfarë do dëje ont të kisha studiuar? Do doja, uh, shikoj, ungam një gjë, gjith... gjithë jetën time do doja të studioja. Mm. Kjo është pjesa që Min përveç kësaj që është një e veçantë që ti ke. Ëh uh, do mbuljente për uh, regjim. Po, po, po. Mësuesëri me Lori. Unë rrimë Lori prej 10 vjetësh. E prandaj jam i qepur, ka 10 vjeta që i jemi mishë dhe prandaj kam Mendoja se të kishte shok kush. Shum... Ja, jo, jo, prandaj prandaj unë po e deklaroj se Lori. <gjë> Po e deklaroi sot. Nëse regjia m'ngatërhequr gjithkohë, prandaj jam bër shoqësi me Lorin. Shoqësi vetë. Shoqësi Lorit, po. Unë jam shoqësi Lorit, Lori shoku im. A do të shmosi ngatronin gjithë? Vetë tham. Po, po. Lori, Lorës kanë vërtet të formojnë veten në radio. Ma dim, s'kam dyshim. Lori nifet. Ti çfarë ke studuar, çfarë do të duhet të studuar? Atëherë, përshëndetje, unë jam Altin Studenti. Jo, jo. Ço, reali solo 2 e diskush të studuar. Unë kam marruar shkollën e mesme. Shkojnë Nuk arrita dot të përfundoj <gjubi> askund. Por çfarë, për çfarë do të doje të studioj? Unë kam mbaruar shkencë politike te Fakulteti i Shkencave Sociale. Mhm. Mm Donë me nganj shkencat politike, ti do të doje të hidhesh në audio production, audio production. Çesh ka shkof fare. Çfarë fare këtu? S'ka. Vërtet. Okej. Okay. Allë kjo gjithmonë audio production nuk është, nuk janë studime të lartë. Kjo është shkolë profesionale, profesionale mm -hmm. po sa. Ati po, thotë po, për provime audio po po. për fillimin. Po. Gjithçka donnë për sa i përket asaj fushë. Okej. Okay. Po këtu duke qenë se s'ka, thjesht do të ngelet ëndrëimi im. Ëndrëjoti tash. Ëndrëjoti, katër vjet për audio production <laughs> nuk studio në njëri. Se ky është një gjë që ju janë ato jashtë. Ashtu ëh? Është shkollë, shkollë, tamam për vërtetë. Çfarë është shkollë për vërtetë? Po çfarë çfarë bën ta 3+2? Audio production, për prodhima audio Gjitha, për po nuk futët vedem vedem prodhimi e seju Në veni e sh Shakespeare Kështë futët vedem masterizimi edhe merë gjitha instrumentat Këmqet qëtë qëtë gje Për po di Sony Um tani do ta themë më mbi më të plot. Jo, s'ka nevojë. S'ka problem se njerëzit janë. Unë tani studimet bachelori kam mbaruar për gjut huaja, për gjegitalisht. Po. Dorsa studimet master që vazhdoj aktualisht jam në Fakultetin e Filologjikut, dega Drejtim dhe Menaxhim në Media. Okej, do të thonë ti akoma se ke s'ke menduar ndonjësh. Jo, kam ndëgën, apo jeverpishmën. Jo, nuk jam përpishmën, është shumë dëgë bukur. Fare. Jo fal. Ës shumë dike bukur. Thjesht duhet ta kisha ndjekur që nga fillimi, edhe 3 vjeçarin ta kisha bërë për këtë deleg. Jo, domethënë, i pishëm me italianin. Po, shumë. Më ndaj. Për favor. Edhe e bukur është çuna e koncës që unë soni se kam dëgjuar asnjëherë të flasë italianisht. Sesa kanë raste, jo se s'flen. Sonin fakt koridorëve me flet gjermanisht. Jo, po. E dorit, vërtet. Lori e aprovon gjithmonë. Domethënë, me dëshirë. Me dëshirë. Ose thjesht është ka filluar çka ka? Ës grib Lori? Nuk e çaj gripi, shpresoj. Nuk viçera i gripi, ai gripi. Se ka i gripi. Që çu ti je okay. Je ja, okay me me degën tënde, domethënë quhet menaxhim në media. Po, menaxhim në media. Çë do menaxojë mediat? Po. Në ti je njëriu që mund menaxhosh edhe nga ana e foljes ekonomike, marketingut, po, e marrdhënieve marketingu me përshumë, publikun. Po, edhe marketing me publikun. Të gjitha çë ç media ka për të bër. Po. Ja ç'saj. Si duket ka vende punën të tilla me ndonjë? Në, jo. në, në televizion më shumë që i menaxhon Mediat? Apo që e drejt orrët? Apo që e drejt orrët? Ka nga ton nga ekonomikur për shembol që fillojnë pun në PR dhe njeve të gazetaris në a iqet kjo e drejta Meravirioza son, jebi <laughs> Po, jo, po jo. iqet kjo e drejt Po, do me të në mërë një ekonomikur Po mërë një ta majba, së shtu Po e dhe një për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për Se është humbje kohë atë drejt. Deka PR-it duhet të jetë gazetaria më shumë, duhet jo, të jetë te ekonomia. Jo, duhet të jetë patjetër te gazetaria, se te gazetaria është edhe një pjesë e marketingut, dhe ne bëjmë edhe marketing edhe PR-in, për shembull shumë shpesh e bëjmë me firma me qëllimin e përfitimit. Kështu që duhet Jo, këtu të na shpesh të bëjmë VIP at PR-in. Apo këto. Ok. Dofta, dorë, mirë, është 7:41 minuta, miq dashur në pyysim sot, çfarë keni studiuar dhe a jeni bërë pishmanë? Do të kishit dashur të studionin diçka tjetër, varur edhe nga puna që keni në zonë e karriera që keni përpara. Na shkruani në 0692070222, 0692070222 SMS-t, mundi edhe në faqen tonë Facebook, është facebook.com/klubimqjesit. Ndërsa tani dëgjojmë nga Clean Bandit that just glides with rather B. thaws and mars from come away we have traveled land and a say the days long as you are with me there's no place i'd rather be i would away forever exa So casually With it fun and the same Gave you one out the night switch up the battery Jo është kënga e ditës në klubin e mëngjesit. I got a body full of liquor with a coke and I'm feeling like I'm 30 feet tall. Kënga e ditës. Kur dëgjoni këtë këngë në Radio Club FM gjatë klubit të mëngjesit, dërgoni SMS me tekst. Kënga e ditës dhe emrin tuaj 069 20 70 222 Mesazh dërguesi i parë fiton një durat. Kënga e ditës. Më ditës orës 7 dhe 10 në klubin e mëjetës në Club e Fem në 104 Mjeshtrinë e ë ngjëllun e klubit në Mjesiset, orën 7:49 minuta mëshdashur, jeni me Club e Fem në 104 edhe në ekranin e Club. Kla ne mbendim këtu bashkë me Jerin, me Antinin, mjë me, Altinin, hello, me hello. Sonin, edhe me Lorin. Ne ju përshëndesim edhe ju urojmë ditë shumë, shumë të këndshme për kur datë 12 <të> shtort, shtort dhe sot i kemi drutë shkurtë. Ne do t'i bëjmë shkurtë po, ato. Po. Çfarë keni studiuar dhe a do të kishi dashur studionit një deg tjetër në retrospektë? Pyetja që kemi për juve sot në klubin e Mjesiset mund na shkruani Faqen në Facebook është facebook.com/aktionklubimjesit mund të na shkruani gjithashtu edhe në numrin në ton telefonik që është 0692070222. Çfarë ka për ne iri? Është një histori interesante që ka ndodhur në Itali Blendi, bëhet fjal për një nënë. Në Itali këtu? Po, në fshian. Po. Është një nën 45 vjeçare e cila ka dy fëmijë, aktualisht është mm. vajza 22 vjeç dhe djali 20 vjeç. Emrat e tyre nuk bëhen të ditur, por ajo çfarë ka ndodhur është që nëna kishte dalë në diskotek. Nërko, uh, aktualisht ishte duke flirtuar me një dialosh shumë të rrisë ajo në mosh Nërko që në të njëtën diskotekë rastësia ka silë që të jetë edhe diali Ed, edhe, edhe, edhe vajza oh, e saj <laughs> Nërko që ata nuk e ka në mirë pritur uh, të gjithë skenën që nëna ishte duke bërë me një dialosh të rrisë Dhe jam përpjekur të dy që Mama! të frisnin duke thënë që duhet të jikim të të nërgërë Por kë e ka irituar Ooooooo oh! <laughs> E ka irrituar ajë shumë nënën, blendi Saj që ka plasur një shërë i jërë zekon shumë në diskotek ma. Mi disk nënës Qunit... 25 vjeqare Diali 20 vjeq Edhe Dhe vajzës juajsik... të ti 22 vjeqare Ndërkohë diali që nëna ishte duke uh, flirtuar U shdukë uh, sahapën bëllësët Po shdukër, pa që unësë <laughs> Sa i bjeqë, që unësë ke qenë sa i pakë shumë Pakë shumë Pa vërë Më të këjë pasuarë, mami është ta jo? Se së përë shukëm <laughs> Um, do të kemi një anagram Do të kemi një anagram E kam një e ka anagram E kam një anagram E kam një anagram Unë për mundohet në fustjeret në mendime Në ndërkoshin e bëmgat jë anagramën Soni në thot ditë shka italisht Oke, okay, jebi Ke koza voj Ke koza voj Dijohet do të javë e altini një klip Do të fërë e altini një klip një italisht Dë duham që ti në thërë Se nga është ky klip Do tjetë nga, nga një vebre njohur Uh, jo, damë të në të lutën Jo, jo, sush, shi, të që një sekundë të që Dë gjohë njërë, pasaj folë Dë gjohë njërë, pasaj folë Kur të kështë gjuar, në thuaqë Në mezzo del kamin del nostra vita Mi ritrovaj por na selva oskura Kela dirita via i rasmarita Tani E para punës Cila është vebra Dhe cili është Cili është artisti që e recitonë Tani uh, E reciton er, e... Vepra një, vepra një, vepra Ok, vepra... Cukar <laughs> mësuar këton një tharish, <laughs> të nga rave në gjë njësh i dush i Uno, duet... Komedia okay. hynore Komedia hynore, nga? Dante Alighieri, Dante Alighieri. Bravissima, bravissima E reciton... Josefina, Josefina Topali <laughs> <laughs> ha, brav. Bravo, bravo, bravo Cukur posoni më latë të pisot, Josefina Topali bravo Bravissima, son Jose, Jose, Jose Ok, bravo të qëtë E ti qëmë në një herëllëtin? Po. Jaqosh për publikun. Ës bër hit, duhet thënë. Nel mezzo del cammin del nostra vita mi ritrovai per na selva oscura che la diritta via era smarrita. Mhm. Mm Falemnderit, oh. Gentile. Mhm. Mm Gatë për anagram. Po, një metin ti. Po, një yok metin. Një fmetin. Disa metra. Ahmet e ka gjat meti e të rastin shkurt. Hidhi anagramos. Ui. Anagrama. Në klubin e mëngjesit. Dhe fjaga është... Meti... Prej vërteti? Jo... Një sekundë... Oh... Meti sigurë? Sigurë, sigurë... Wow, I fordo me thonë... Ani Meti, prap kaj përmë në siguracionë... Edhe këtu i fute... <laughs> Meti sigurë... Meti sigurë... I fordë siguri... Sigurë... Mm. Sigurë... Meti... Meti sigurë... Meti nërët në... Meti meret me... Miçta shumë, më fakt meret me Lashetulla Por gjatë kohës që është marë me Lashetulla është bëri fort sigur Meti sigur 0679 27222 0679 27222 0679 27222 Vëtani vjenë Theofilus London Theofilus Theofilus Nuk e ti se të dërë Në orygin nga të në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n por emigrantë ndonjëse <laughs> Kryma? Po. <laughs> oh. Jam yeah, në Skalida me Greshin. Oh, Theophilus, London. Theophilus, Theophilus. Okay, dëshoj. I stand alone no, to be near you. I'm down like down and no can lay in the moss said, today it's a noo day I'm looking for no right I'm trying to survive I'm trying to take in this loss so the clothes don't make the man it's the man that makes the clothes and this board doesn't end there's nothing left to fight and I'll show sure you have to my my nest the deep where you get the more the deeper it's prominent my opp said i'm not on the door i tell him that i'm headed for the dock on the shore You're sailing away i'm coming with just pack for the stay cuz i fin get get hit the war don't end us nothing left to fight you know the shore of you happy tonight the ice span along when stars leave the stars stand alone I put all my fears to all these years I swept away the known hey, hey. No, I want this time to be near you No, this guy has ever turned blue And I Ora është stade 56 minuta jeni me klubin e mëjtesit në klub e Fem 101.4 dhe në ekranin e Club TV. Dhe kjo na fut tek një histori. Oh! Njeri ka në këtë moment. Jo, jo. Ëh. Uh, <laughs> po me këtë historinë më si fute frikën anë. Do <laughs> kam histori me Cowboys. Ta sadi. put dawn kumbar. Ëm <laughs> um. <clears throat> Ja, një nisur i vogël, jeni nga Mesina tës në Britaninë e Madhe, uh -huh. ku Bery Barkis është një zotëri që ka 33 vjet që është i varur nga insulina. Uh -huh. Ësht uh -huh. diabet. Pa. Po, dhe ka një fëmijë të vogël, 5 vjeç, një gocë. Uh -huh. E cila ishte duke fjetur në domën e saj gjumit, mamaja ishte në punë, babai ishte në koma. Në koma nga diabeti. Uh, uh, në cilën ai isherën. Uh, por fati e deshte që pesëvjeçaria të zgjohej nga gjumi, uh, uh, kërkonte babin në krevat dhe nuk e gjen. Dhe e gjen babin në divan. Uh, uh, babi është në divan, në televizori i ndezur, babi është uh, në koma. Uh, uh, Ajo provon ta zgjojë, nuk e zgjon dot. Dhe çfarë ka bërë? Është ka shkuar në frigorifer, ka gjetur insulinën, ka nxjerr shiringën, ka vënë agën. E kam bushur insulinën, ja kam gullur babajtën barkë Edhe wow, i ka shpëtuar jetën, 5 vjeç Wow, fantastika Po, dhe kaq, kjo është gjithi, sorry, ja. I, jo, jo, vjec, okay. e gjithi soria Zë që amënduaz e të të regohet Një, 5 vjeç, që e tishe ka kjo... babin me Përëz dhe kam shpa Po, po, po Kve e mësë pak këllumin e mëgjesit, mi që të nëshur <m 'gjessit, të> është Just Jack, tani, Stars in Ča pëtë zhërnë? Avicin Po, avicin, po, oke, okay, për endirë Të të të të jo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 dedicated to you te 6 minuta miqdashun klubin e mëqjesit është uh, Just Jack Just Jackie siguro kjo është Just pa. Jack u më në fund ok atyre ë uh, ne jemi këtu në klubin në 904, si e mëqjesit në KBFM në 104 si çdo ditë tjetër edhe sot kemi një temë me cilën doja që ta propozoja për juve tani që sapo na bashkoheni miqdashun duke qenë që ju kërkoj se sot është një ditë për të marr çadrën me veten pyetje po <clears throat> për juve në temën e ditës është kjo çfarë keni studiuar dhe çfarë do të kishit dashur të studionin Nisur nga, gjera që keni mësuar më vonë, një jetën të uaj, nështë ta punët që ju ka ndalë, mundësit, në njerë fati, se si ju godet e si ju troket, kështu që mund në shkruar një lidi me këta ilda, për shumë mund ka shkruar e të urthot të studjoj për drejtësi, do të zhidja për sëri këtë degë, po jo... Me kash mm. pa drejtsi Duk e futur 6.000 student Thot se kurse 5.000 nuk e meritojnë që tjenë aty Pas i studiojnë thjesht Për të patur një universitet dhe jo Për idealin e drejtsis Ka shkajtër Ilda Kemi i Rilda që thot Po studiojnë atoj që kam dashor Dhe po studiojnë për fizioterapi Ok, shumë i wow. është fizioterapi Po mm -hmm. është godja profesion kjo Që garanton të ardhë Një që mm -hmm. nuk ka neboj për terapi fizike Në basë aksidentes, sëmundje, etj, etj, etj, kështu që ka një nevojë aty që duhet mbushur me fizioterapist. Kam studiuar për financë, do doja të studioja për deputet ka shuarër Fatosi. Kemi Klaudion që thotë do doja të studioja aktrim, regjizor në Universitetin e Arteve, por pamundësia e flaktei talentin. Mirë, uh, ju mund Facebook, Facebook qesit, sot, kdo, të na shkruani faqen tonë në Facebook, facebook.com/frakcionklubimqjesit, facebook.com/frakcionklubimqjesit. Sot lidhemi me këtë çfarë keni studiuar e çfarë do të kishit dashur të studionit, midis dashur tema që do po bëjmë sot me juve. Meti është i fortë sigur, Meti është është murator, por është i fortë sigur sepse në dimër në ver kurdo është duheto marr me me mend do duhet të dalim pension shpejt në fakt se ai the guri, të punë të rënda të lodhin Por, Meti, për momentin, është sigur. Meti sigur, miqtashur, është anagrama e ditë sotë në klubin e mqesit, as pak e mështirë. 06-79-27-12-22, dërgonë në mesajtë uaja. Dërgojë që duhet dhja për ftesën në program, kolegu Tim Altin Sulej, për lojën e fjallës të censuruar. <skrës> dhe tani, fjallë e censuruar në këtë e mqesit. Ojej! Oh, Apini veshët, stop censurës. Parma, duhet du vendosë një Se përndryshe shoqëria do do orientohet drejt uh, po themi uh, drejt dhe do do do harroj veten. Aha. Ky është aspekti. Shoqëria do të Duet orientohet do, drejt pipit, drejt pipit më zgjathë. Do të harroj veten. Është Zoti Mark Marku, pedagog. Ishë debat i Partisë Demokratike duke folur në një debat, mesa duket, po e dëgjojmë ndonjëherë sepse është duke folur për shoqërinë. Ju keni për detyrë të gjeni cilën është fjala që Altini Kafshir atje ka censuruar. Nëse ja dilni, do të fitoni një durat në klubin e mëngjesit Sony do t'ju jap. E Sony, shikoni Sony. Okej, okay, në rregull. Dua të them, Sony ka një fytyrë shumë kredibël se të tëndën. Prandaj doja që të komentoja. Okej, okay, kthehemi, kthehemi tani tek tek Altini. Kujdesë njëherë është zoti Mark Markun klubin e sotëm. Para ashtu duhet duhet vendosur një etikë, se përndryshe shoqëria do do orientohet drejt uh, po themi uh, drejt Dhe do harroj vetën Are, duhet dhe ndosë një tik Sepse për ndryshe shëshëria do të orientohet drejt Pipit Dhe do harroj vetën Do të vet mohohet Në një farë mënyre Apo vet harrohet Por unë po themë që shëshëria në fakt drejt pipit Dhe të shkoj Dhe në këtë fjalla që Kërës me dimi ytë 0, 6, 9, 10, 7, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 Unë s'mund me ndojnë ndryshe Kur vjem punat e këtë pipi Gjithmonë një vajzë më vjen mendi. Ëm, um, ndërkoh, ndërkohë që ka ardhur koha, mm -hmm. po mendoja që të fillonin tani edhe me një icon, icon pop song. O, song. Dhe çfarë kam tjetër për ty Sot Artin? Ti dojesh, mendoj un shumë entuziazm për këtë. Kam të gjithë historinë e të gjithë gjërave të kshija çka ka bër në jet Justin Bieber. Oh jej. Yeah. Oh, oh, kam no, e kam kronologjinë plot, e kam gjetur në një oh. faqe interneti. Çto the them? Çto the them? Është ato. Pastaj adoh... ka një ndyrësi e vogël. Oh, no, no, no, po, ne. po. Ë uh, do të jap do të jap një një shihe të vogël në këtë moment, që okay. që ku fillojmë edhe deri tek atyre. Fillojmë <coughs> me problemi numër 1. Justin Bieber në 31 gusht 2012 vendos një foto të vetes me tatuazhin e dit të parë kanë shpatullat dhe është mm -hmm. një Kurore vogël Pas taj Justin Bieber dhe dhe Në dhadën 37 orë 2012 Vjell në sken Dhe thot që Në thot në Twitter Se ka, ka pyrë shumë qumusht oh, Pra nda e ka vjell në sken Kjo është një tjetërgje që ka bërë okay, Do të kthejme të tjera i gjera pak më vonë E kam të dëra E kam deri në vidin 2014 Loj loj budaliqë që Justin Bieber ka bërë Kështë që, që do t'i kemi ato një basin për të Për të knachur Për të knachur Në Icon Pop Song, një dashër Në da një duham Ti duhe në këngësë Më mm, uh, e di, lavam familjes. Problemi. Duhet njëher. titulli i kësaj kënge, nëse e dalloni secila shkënga, mund na dërgoni në 069207222, por atë që vjen i pari, ka dy bileta për në kineman në Cineplex, me zgjidhën shortë 10, ne do të jemi në Cineplex, tre janë filmat që do të shohim, Her është njëri, nga Spike Neska Jones, po, Sponge, Strange Johnson, Joaquin Phoenix, Amy Adams, gjithasuna te filmin, pastaj Monuments Men, Monuments Men është me Matt Damon Jones Clooney, me Bill Murray, e John Goodman. Pastaj kemi edhe Winter Tale, filmi tjetër që është me Colin, Colin Farrell. Farrell dhe Kieran Nightly. Mm -hmm. Që sjë oh, i mbushur me yje është këtë javë në po, Kexi, Cineplexi. Cineplexi. Nesër. Kemi her Por, Monuments Men dhe Winter Tale du biletam për atë që do na ngjej se cilës këngë i përket kjo melodi. Dhe li është titulli i kësaj kënje dërgoj në mesazhet në 0692070222. Cadebostani më dhasho vendanim me Castle in the Snow. Cadebostani, Bostani. Cadebostani. My brain is shining and my head is hurting every day and every more.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 Orë është në 8.21 minuta, jeni me klubin MGS-et në Klep FM 1, 104 dhe në ekranin e Kleptovës Nërko kemi një fitues në lidhe me anagrama Masja, si, fuzikot Kushtë është wow. i parja po i parë so, Atërë, menti sigur është sigurimet eh, Sigurimet, po <hkSpace> E tha dhe Altini pa vëdje Altini pa vëdje Altini së puna si pa vëdje Mos më ndonë se Mos më ndonë se sajtë. Ok A, Fitues është Elda Me numër 291 dhe ka fituar okay. një kurs të kart center Bravo, Ida Ida o shkujtë të kart center, Tirana, miqtashën të dojtë të këbloku O shkujtë një kurs fotografie O shkujtë një kurs fotografie fort mësuar të bëni kujtime më të mira. Kemë shumë durata për të dhënë sot në klubin e mëmëjesit. I thash kemi bileta për në kinemanë Cineplex, kemi uh, veç këtyre edhe uh, për të shuar njerëz tek palestra Rock Tirana. Mm -hmm. Kemi sporte durata nga Electronic Line, kemi veç një këtyre. Ju kusnotit e Nobis. O, kemi vërtet. Eh, Shkolon oh. e Nobis po, për fëmijën tek Yej. pishina e mbyllur tek palestra Nobis është shkëlqyrë. Ja zgjarkueshmë. ë, ju jam shumë gjëra të tjera. E kemi vizion një shumë njëri një tek uh, romanson tek premier movies tek premier movies kemi kontrollin oh, uh -huh. e plot në spitalin amerikan gjithashtu ne kemi jer i jerin kontrollin e plotë oh, kontrolli i plotë trupor tek spitali amerikan pa, kemi edhe dy bileta, bileta për vrap nga liçeni 2 bileta për vrap më kanë 50 minutë që daccord avem Justin Bieberin uh, Justin Bieber më ish dashur një faqen internet ka Marëve kam mbledhur të gjitha gjërat e çuditshme, të gjitha gjërat jo të mira që Justin Bieber ka bërë deri më tani. Ndala në fillim fare tek tatuazhi, kur e kishte vendosur për herë të parë tatuazhin e tij, nuk e di nëse ju bëri pështype Juve, por dukej që ishte fort i i shpifur. I shpifur. Kjo për të thënë çuditshme. Kjo ai, kjo nuk ajo nuk durat. Kjo ishte në 2012, në 30 shtator. Kam pishë shumë qumë është ta ande, Kam pishë shumë qumë është të më mirë dhe që pu pishë shumë qumë është në top Në nëntë nëntorë 2012 Dahet me Selena Gomez mm -hmm. Me Sarah. Ylin Ylin Selena Gomez po, Në skenes Në 23 në torë të vitit 2012 Justin i takohet me Kryeministrin e Kanadas Me sa edini është nga Kanadaja Nërkoj që shkonë të atakohet Kryeministrin Ka veshur një pajë kombinoshe Duket si i bojagi Duket anë si i bojagi Ka zjedhur të vishë si i bojagi Në takimin me Kryeministrin e vendit Këtu prap arie, të rgom papjekurin e ti o, të Si njeri Mënë themi që ishte i papjekur Kënë pasaj në vitin 2013 Filim në vitin 2013 19 janar Justin Bieber i tregon publikut Tregon vithën e... e tregon publikut <laughs> mm -hmm. Pasaj në duke që e ka Marshala Pasaj në datën 12 vjet Si sot një vit më parë 12 vjet shkurt Justin Bieber filon të shahet Në Twitter me Grupin uh, The Black Keys uh. po, The Black Keys Shkruan uh, që Bateristi i grupit The Black Keys Duhet hajtë sa shpullat fot Justin. Po, ka fot Justin. Provokon. Do tregon domethën që ai është pjekur nga ana muzikorë. Është pjekur edhe këtë deklaratë. Në datën 25 shkurtit vitit kaluar, Justinin vesh një mask kundragazi për herë mm -hmm. oh, ta ta të parë. Oo, më den publik një mask kundragazi, po. Era e park. Ë, uh, e kemi pastaj në datën 27 shkurt, dy apo tre ditë më vonë, që ka veshur një pal pantallona me pelena me të integruara. Pa. Pantallona tuta pelena, të gjitha në një. Fjalë gjasë oh, ja, ja, ja. mund të bëj praktikisht gjithçka në pantallona ose mund ta rgon... ke bërë, më duhet se e ka bërë, po çikosh. Çikosinë gjasë. Duhet të rëndesa. Duke sigurt si ka një qofte në pantallona, nga brava. O oh, zot. Po, pasënë datën 2 mars 2013 ankohet në Twitter se ka pasur ditline më të keqe ndonjëherë. Oh, uh, sa më të keqse. Birthday thotë. Në datën 7 Mars vesh kundragazin për herën e dytë. Nuk e dim se ç'do të thotë jo, këtë, por. Jo, dhe në kundragaz, i pëlqen, i pëlqen. Në datën 8 Mars fotografohet duke sulmuar një fotograf, një paparac. Mm, Tam. Kemi edhe foto të Justin Bieberit. Pastaj zihet me komshinën e vet dhe i përshtyn atij në fytyrë. Fjala e vërtetë, datën 26 Mars përshtyhet, këto janë gjithë në një vit të problematik. Në, në fakt ja ktheu edhe ai, edhe komshiu, ai. Ja. Po, po, po, po, po. <laughs> Mars, <laughs> ber, që datë në 27 mërs verë majmunin e ti Majmunin i parë po Po, majmunin ti i parë që datë në 28 mërs Majmunin duke të sigur është <laughs> i drëguar, a? Në eh? bedet në Gjermani Dukë të bebe rësyve jashk Jashk kokës Pasaj kemi Gjastin uh, Biberin në datë në tëremdhjet përill që vizitohen që të pina Anne Frankut Ana Frankut dhe thot për shpinën e Ana Frankut, nëse ajo do të ishte gjallë, me siguri do të ishte një fansja ime. Wow. Shumë ndihmë. Pasoj del me maska në rrugën Levant e Belen. Del me maskën në rrugën Levant e Belen do ta bëjë donjerë ndjesin. Më ninni, më ninni. Ja, unë jam tash. Në datën 22 prill në vitin 2013 bashkohet sërish për një kohë të shkurtër me Yllin e Altinit, Selena Gomez. Selena Gomez. Ju tu që, rrit pikët vetes. Në datën 17 maj në vitin 2013 Gjermania i thotë Justin Bieber se mund të vi brenda një dite të marri Majmunin e vet që ishte mbetur e, e, e, e, e, e, në Gjermani. Tashmë është kthyer në një, një lotër. Nuk, nuk shkon, nuk shkon ta si, for... mbari. Nuk shkon Tamari dhe Majmuni tani jeton i lumtur në një kopsht do të thojë oh, në Gjermani Paxhasenit. Më mirë. Në datën 11 qershor 2013 largohet nga fotografot do të gojë larguar nga shtëpia e Miley Cyrusit me një Audi Pe, i li, Leopard, si po. Audi Leopard. Komplet me me printimin e leopardit i Audi. Duke dal nga shtëpia e Miley Cyrus, nuk di se çfarë ndodhi atje brenda. Edhem po, po stanë një ngadot ditëlindjet e Miley Cyrus. Data 18 qershor fotografohet duke shtypur me makinë, duke marrë para me makinë një fotograf. Ti mund të sigurosh. Do të kisha pas me të njëjtë me fotograf. Do të kesh me makinë një fotograf. Ojo, ojo. Rritë ndër fotograf. Tani sa që mund të bëj një fëmijë në, edhe ky është akoma ndeliri, e diun? Një fëmijë brenda një fëmijë. Un po ta kisha, do ta kisha rrahur. Paq. Po. Sa i fotografohet duke urinuar në kovën e pastrimit në një restoran. O, oh, keni oh, më rezolutë më të mira. Sa i bui kaos dosur duke, duke urinuar. Sa i kompletuar që në është. Në datën 25 korrik të vitit 2013 është dalë në balkon dhe përstyn fancat e vet, që janë duke Oh, prapë. Oh. Gëlboçe pafund për fancat. Edhe ata që i presin, sa prej tyre me gojën hapur, kokosat janë shumë të çuditshme. Janë shumë të çuditshme, po ju them. Në datën 1 gusht 2013 i merr telefonin një fancy, një iPhone gjatë një koncerti mm -hmm. e fut në pantallona. Dhe pastaj ja kthejnë. Ai oh, futën brek uh, më vonë. Ai fkon brenda brengut dhe, dhe pastaj ja kthen uh, Francas ifonin që ta bajnë. Ndaj në 1 tetor fotografohet me badigarët e vet që e mbajnë Kalipiç duke bër murin e Mawkinez. Ziron po, so e murit të Mawkinez është mbi 2 shpatullat e dy burrave dhe po luan me një me iPhone. Po. Ë uh, pastaj kemi Justin Bieberin me një foto duke pir Po, çfarë duket si e, hashash? Po. Mm -hmm. Por mund të edhë një cigare se po? nuk duam që t'ia presim veshët. Në datën 21 tetor të vitit kaluar, Pukja. i lë një sasi të madhe të holash, parash, parash si bakshishi i një goce stripteez. Oh, uh, një strip, oh, waou. Po, një stripere, një stripere. Kjo kjo është shumë kjo është shumë e parave e fotografuar që i kanë. Po themi që është një mund të mbushësh një një çantë shpine? Ka mbushur se pan. Ta ta mbushësh kështu dënga si një çantë shpine me me para. Jan gjithë tanishe, 1 dollarsh janë. Kjo ka qenë me stripeve këtu që. Shaka e vogël, gjasnë po mjaftushëm. Në datën 6 nëntor të vitit 2013, një Uh, prostut brazilianë ah, nxjer no, no. në internet një video të Justin Bieberi duke fjetur në shtratin e saj në mm -hmm. pse... një bordello po pra no, në Brazil nënde Justin në bordello Justin Bieber krevazi i saj 15 ditor për të kuptuar datën 18 nëntor viti 2013 fillon të pikturojë muret me grafiti bën grafitin e një këngëtar i uh, me sa duket me ngjyr dhe i merret si racizëm pasi figura ngjat më shumë me një majmun sesa me mm, një njeri Nuk duke si njëri, palme pa. Pasaj, sërish me Selena Gomez-in Oh, oh, oh, pa, oh... Ka ndalë gjiro me Segway Yej yeah. Ka ndalë gjiro më bërë një tatuar shteter në janar të vitit 2014 Kjo është e fundit fare Ka vën në, në... Ka ndzir një Instagram një Joker Kjo mm, e ka, ka bërë Kje em pasaj Justin Biberi që i gjuar me vez shtëpis së ah, fqinjit Duhi ka këtuar me vez, kjo, <laughs> 20.000 dolar dëme Oh, oh, oh 20000 20 dollar DM. 20. Ai ka shkaktuar shtëpisë komplekse. Dallja është 20000 dollar të këtij vitin. Po. Në 14 janar. So, këtë, kjo këtu kurse kjo është kena, skena e, e krimit. E arrestimi i tij mbasi është akuzuar nga nga fqinji për uh, vezim të shtëpisë. <laughs> ja që ka gënditur me vez. Jaq është dhe fotografia e arrestimit në rajonin e policisë e pasqeshjuar. Po dhe pastaj uh, dalja e tij dhe Duk e bërë, kur të e nga burgu, bëndë si, si Michael Jackson-i, Jackson. kur uh, doli mm, bar, burgu Nëjse, oke, këte jemi të një të këshë, jetë ajon, e ma, je i kërashur Kjo është se po flansë njësë Shumë historira Shumë historira Dhe historirat përkësma, kuftahet Salve durr. Do thoshim ne. Po nejse, çdim ne. Uh, Ës koha tani për të dëgjuar edhe një herë tjetër me zhdashur klipin nga Zoti Mark Marku në lojën e censurës do të jetë shumë i vështirë sot kam përshtypjen unë sepse Altini ka gjetur një klip aty që hum po nga thonta. Ës pak ti e për të punuar, shumë pak ti e bërtini treguar me zor në një farë mënyre. Le ta dëgjojmë. Kjo është i për respekt. Se do vra Zoti Mark Marku. Një etik, se për më atë duhet duhet vendosur një etikë se përndryshe shoqëria do do orientohet drejt uh, po themi uh, drejt dhe do do do harroj veten. Atëherë, do t'i ndihmoj pak. Çfarë kanë këtu deri tani, Sonja? Më duket se ky ka qenë një program ku un kam qenë gjithashtu prezant. Qi ka ka pasur të bëj degradimit. Dhe drejt degradimin. Pa, jo, nuk është, nuk është, nuk është ësht saktë. Ëh, uh, kemi kemi qenë duke folur miqdashur për uh, celularët, për uh, smartfonët, për televizionet inteligjente, telefonat mm -hmm. inteligjencës si që janë për këto paisje exact, të no. teknologjisë moderne. Kujdes. A, a, a, a. Pra, Mark Marko po flet në lidhje me këto Na, në, me këto paisje vete, duke dhën këtë ndim, ëh. Po i ndihmojmë pra, po i ndihmojmë pak. Pra, madh duhet duhet du vendosur një etikë se përndryshe shoqëria do do orientohet drejt Uh, po themi uh, drejt dhe do, do, do haroj vëtën 06.19 27.12.22 dërgënë mesajtë uaj e paharuar e mërën për që më fitu es letaftoj me il dimerogin nga Radio Taxi Klasik të anin në program dhe ta pyesim për diqka You know that I'm a jump maker Jemi me gjendjen e trafikut el ditë. Patjetër Blendër, në këtë lidhje të dytë, me rreshtin e shiut është vështluar akoma më shumë se lidha e parë. Kemë trafik të rënduar në traktin kryesor, i bllokuar është retrodullimi i Zoguzhi, ndon të kem që nga semaforët e rrugës Lor Byron deri në qendër, pa tre mund të kem edhe rruga dytësore Blendërsh Është një pjesë kursie emergjence siç e thuajmë ne, është ajo e bllokuar, imagjinohet se lëvizja është. Kemi rrugën e Kavajës të bllokuar pallatet me Shigjeta, kryqëzimin të Sin Dhjetorit, por edhe në ngjitje ka shumë trafik, rruga Elbasanit nga jugut e Ueve së nga Ambasada Amerikane deri tek sheshi Bushlandi ishin pa kaluzim. Traktet kryesore kanë shumë probleme. Kemi rrugën Bardhyt që vetëm në një ka, ka ka trafik pjesa që na lidh me rrugën Feridjago, por parëuar edhe me trafik në zbrite rruga Hoxhatasim, rruga e Divrës dhe bulevardit Xan Dard. Në magistralesh me ka trafik drejt e kurë rrugës Elbasanit, bulevardi Zogu par vetëm një krah mjetet që vin nga qendra nga Sel Skënderbej drejt stacionit treni, bulevardi Zogu par një krah ka shumë trafik, pjesa tjetër duhet bulevardit Shërmet e Kombëtit ka një fluks të rënduar pjesa drejtut në rrugën e Shtetit, te Tirana re me Koshiu kemi të gjitha devijimet nga rruga Wilson me trafik, rruga Abdul Fraši, Sami Fraši dhe Suleman Delvina, pa përjashtuar edhe rrugën dhe Muhamet Gjollëshën Blendi që është topakrën që nga lidhja e parë është e pakalësuhme, është dyfisuar trafiku. Nga ura prashova si të qanë dhe derit e zoguzi i bleni, të sigurt dhe duen në bitë 25 minuta. Që që kjo shiu e prish i mua bedin, të, në thoi. <gjitë> Falim dirit, Eldi. E, mirë, mirë. O, Eldi, po dhe dhe të pjesë e për të shka. Në lidi me furgonët, nëse i ndoqë po po e lej me dje, ministri i rendi tha që nuk do të ketë më transport furgonëve, kjo hynë në fëshime njëherë? kjo duhet funçojë menjëherë blendi por duhet një draft me të mesat Jovan duhet miratohet në parlament. Ëh. Mm -hmm. Domethënë menjëherë me po menjëherë pe... pasi të jetë miratuar por kur për... apo nuk e di. Nuk e di me të drejtën por që përderisa është bërë desh situat i kish me aksidentet e fundit brenda që u, që ndodhin domethënë me vërtet që është problem lë vizja mm -hmm. të një problem lëvizja me furgona. Më mirë me me autobusa, më sigurtia me komodë, jo se nuk mund të ndodhi me autobus sepse kemi dhe dhe histori të dhimbshme me me linjat e autobusit siç është Himara që alëstë aksident shumë tragjik. Kështu që Blendi është se pasjisme drejtimi i mjeteve këtu në Shqipëri është problem. Po mirë, e, e, si mendon, ka, ka me çfarë, me çfarë do të zvendëlohet transporti që deri diçka kryej nga fur, nga furgonat për shkak? Besoj të futen min minibus ose mikrobuse si quhen, që është mm -hmm. pak më i vogël se autobusi dhe ja autobuzat normalisht. Mm -hmm. Po, por për disiplinë po ti shikojmë rrugët, infrastrukturën, përqësi në çdo vend kemi rrugën e Elbasanit. Që është drejtuar domethënë mund ta kryejmë dhe autobusat, do të them minibusat. Kemi pjesë tek pjesa që na lidh me rrugën e Kalimashit, pra pjesa e gje na çon drejt Morinë drejt Kosovës edhe ajo është infrastrukturë mirë. Besoj që mbajnë autobuz rrugat. Duon eliminuar blende, duon eliminuar. Okej, okay, ti je dakord me këtë. Mesazhon. Okej. Okay, mirë, faleminderit. Ne po pastojmë situatën e taksive. Kthehemi mbasua klojën e mëqjesit me dashur. <laughs> uh, un dua para se ti më falni, një sekond. Ëh uh, Sonila, <laughs> nëse kemi një fitues në lidhje me këngën që ishte tek Icon Pop Song, po kërkonim më ish dashur titullin e kësaj këngë, nuk është e vështirë. Nënënënën, në. e kanë gjetur apo jo? Po, e kanë gjetur. Tek okay. kush i wow. ka gjetur? No Air ka thënë Erika. Bravo. Medu bravo. Një 84 dhe ka fituar dy bileta në kinema. Është No Air. Ja yeah, Jordan Sparks. Wars. Jordan Sparks fituan se American Idol një ditë, ëh, uh, këndon këngë. Okej, okay. do të bëjmë tjetrën tek uh, Icon Pop Song. Jakov vjen tani, unë do të shtyp këtë butonin dhe pastaj do t'i kërkoj titullin e këngës. dar atana shumë e thjesht okay ti do në exit këngë çfarë duam ish dashur do të çojmë tani tek Miley Cyrus kur të kthehemi do të kemi një quiz me seri nga politikan nga bota edhe oh. mendim oh. po pse jo cuz we're sweating bodies everywhere hands in the air like we don't care cuz we came now so much Because we hates cuz somebody likes We can love who we want, want to, it's our song we can sing if we want, want to, it's my mouth I can say what I want, want to, to. Ora, është 90-20 minuta, ju jeni me klubën e mëgjesi Më në Klab FM 114 dhe në ekranin e Klab të vëst, në këto momente kemi laj me të skicë në alë finin. Mira do t'ila jenët këtë fundjavë. është e mërkurë, por që sot Mira Bezhani, studenten e fakultetin e shkencave sociale, përëmtojë se do t'ila jenët të shtunën pas dite ose të djele në mëgjesi. Gëtë fundjavë unë nuk do të shkoj në shtëpi, kështu që do të hyj domosapo konviktit, mirë e mirë, do laj enën, do detergj plerat dhe në fund do ngrej nga tokat sa kanatire recipeta dhe mbathje që e kam hedhur midis murit dhe krevatit që para një jave. Na thot studentja Bezhani për mikrofonin ton. Kur të kembaruar punën do ulem të shohëm ndonjë film për qejf ose dëshojmë njërë film, pastaj do bëj punën të kismet deri të çonën, çfarë nuk del tot ajo. Ndoko Mira Bezhani na paralemoron gjithashtu se ka mundsi që më shumë të bëj të dielën punën. Së stuna se si i duket, si ditë për qejf. Okej, faleminderit Ardin. Është koha tani miq, dashur për tekstin e kongës në oh, klubin e mëngjesit. Teksti i kongës së sotme është interesant, do toja unë një këngë e mm -hmm. njohur në vendin ton. Me momente të vërtetë historike. Historike. Historike për Shqipërinë. Mhm. Mm Kjo këngë është këngë huaj. Tani së sik, kjo këngë është në një formë historike për Shqipërinë. Do të mësojmë kur të mësojmë se cili është titulli i kësaj këngë. Okay. Unë tani do ta recitoj për ju mi të dashur një pjesë të shkurtër nga kjo këngë, fare, fare të shkurtër, dhe ju do të më thoni se cila është kënga që unë po recitoj të përkthyer në shqip, teksti i këngës. Lumturi është mbahesh përdore është të shohësh largë, lumëturi. Dhe vështrimi jti pafaj në mes të njërzve, lumëturi. është të rrim pranë si fëmi, lumëturi. Lumëturi. Lumëturi është si një jastë të këpë plashë, është si uj i lumit që shkonë tutje. 069207222, cila është kjo këngë? Mos harroni mm -hmm. shkruani dhe emrin tuaj për të qenë fitues. Mhm, mhm, mhm. Ëh, jam mbushë, jam mbushë që në gjess. Jo mbushë që në gjess. <laughs> Titën <tida në> fakt. Unë <laughs> presoj si <laughs> ja. <laughs> edhe ai, presoj edhe ai, soni i asjeti. Më shumë. Ti këta mbaronë, nuk e dij gjë këta të dy. Kan inventuar. Lumturia është mbahet për dorë. Është të shohësh larg lumturinë dhe vështrimi yti pa faj në mes të njerëzve, lumturia është të rimpranë si fëmi, lumëturi, lumëturi, lumëturi është si një stëk puplash, është si uj i lumit që shkonë, tutje. 0679271222, dërgonim sa zhetuaja se cila është kjo këngë. Po ju them që dikur, dikur, në një moment të aktuar kjo këngë ishte për Shqiprinë, Shqiptarët, mm -hmm. historike. Kujdes. Kaç kjo është fjala kyçe. Ndërkohë, kemi një quiz meserin në, në klubin e mëngjesit që sot ka të bëjë me udhëheqës politik nga Botami i dashur. Ne ja drejven. Në fund të vendon të parë me lider politik nga Botami, ne kërkojmë jo 1 por 2 emra. Uhum. Avo dy emra do të mjaftonin të dy personazheve për të cilët bëhet fjalë. Kur ta dy udhheqës ndërruan punën me njëri tjetrin në vitin 2012, media vendase e quajti Rokad. 069207222 dërgoni mesazhet tuaja pa harruar të shkruani dhe emrin për çm fitues. Kur këta u udhëqyes, ndëruan punët me njëri-tjetrin në vitin 2012, Media Media, vendase HYT Rocad 069 20 70 222 siç ju thot djeri 069 20 70 222 jemi me klubin e mëngjesit varë dhe klubi them 104 edhe në ekranin e Club TV luajmë sot një dashur për bileta për në Cineplex dhe shumë dhurata të tjera që ndronin me ne mbas park kemi më shumë për ju edhe ca histori interesante që jeri vetë nai sjell edhe Club TV humbën tësuar nga Vodafon The Jonas Brothers mi dashur mirë se keni ardhur pam pam siç e tani. ë jemi ende duke luajtur me tekstin e Kongës. Unë dua që Poqësoj që e ke zgjatur tekstin. E kam zgjatur tekstin e Kongës. Konga është Konga është bukurie. Allë, edhe edhe një herë tjetër, un do t'i ndihmoj pak, do t'i ndihmoj pak tani. Jo, më ndo që ti mund animosh shumë. Falem, shumë edhe shumë mund ta bësh, po thjesht po t'i japësh këngës pak ritëm. E ritin e duhur. Jo, apo jo. Çfarë do bëj ja. unë? E ritin nuk do ti, apo ja, do ti, do ti jap 4-5 sekonda nga kënga, okay? 4-5 no. sekonda nga muzika. Kujdes. Ka shënjë 4-5 sekonda. Okej. Okay. Atëre, lumturia është, mba është largë lumë të mbahesh për dorë. Është të shohësh larg lumturin. Edhe vështrimi yt i pafaj në mes të njerëzve, lumturi është rrim pran si fëmijë lumturi lumturi lumturia është si as tok poplash është si uji i lumit që shkon tej është si shiu që bie nga pas tendave lumturia është të ulësh dritat për të bërë paqe lumturi është pache, një gotë ver me një panine lumturi është të djesh një pusull në siftar Ah, oh, sapoqor. 069207222, cila është kjo këngë? Jo, mund të shkojë dhe me rim. Lumturi është të ulësh dritat për të bërë dashuri. Po <laughs> <laughs> për të bërë paqe prandaj. Haq paqe. Ai është, ai është, nej, ai është nej. S'na do vakes të arrijë. Ai do troçaltini. M? Alti një do trotsa. Tu jerit kujton gjë kur edi kur edi jon të ritmin kështu kur Dhe habim një ndim të vogël. Ja. Jo, jo, po, absolutely. Ja. Kjo se për ndimin e bën tekstin. Ne jemi Nontereza. Unë dua të them vetëm që janë dy zëra të mrekullueshëm. Ëh, uh, kemi edhe fjalën e censurës, që siç e tham, që siç e tham, më dashur nuk do ta jeni dot. Ne me mund t'ju mund t'ju japim kum granitit, mund t'ju japim uh, pultin sot në glumin e mëngjesit, nëse nëse e jeni. Ju javim një nga, njërin nga paisjet tona më të vlefshme. Një nga paisjet tona më vlefshme, pultin e transmetimit. Imagjinoje. Ë, uh, po ta gjeni këtë fjalë. <gjitë> Kujdes, <gjitë> bëj shaka. Nuk e çdo javën. Javën yor. Okej. Atëre. Në orë, në orë, kam edhe premium matches, një orë, okay. orë, orë, orë, orë, orë. orë, orë dore nga premium matches, pultin e artin, ë uh, mund mba shtërën dhe. Shtërën shtërën dhe. Që, ta mbash fort. Shtrëngon. Shtrëngon. Për gaben. Mos e lshoh. Po. Pamat duhet duhet vendosur një etik se përndryshe shoqëria shërë do do orientohet drejt ë uh, po themi ë uh, drejt Dhe do do do harroj vetëm. Qeles. Që nuk oshtje mirë, po. Që nuk oshtje shoqëria do drejtore drejt drejt Pipit. Drejt Pipit. Por e... un mendoj që drejtasia rrugën po shkon. Mos, do të thonë që këu Zoti Mark Markos, do të thonë që që shoqëria si po merr një rrugë të keqe. Sipas Markut. Po po drejtohet në një rrugë të keqe. Mos mos fillon që më më. Jo, jo, jo. Mos fillon që më më, do të thonë se fal më më fillon. Po. Që më më. Si Almandit i dhiçtari për më më. Më më. Kam diçka un. <coughs> shoqëria po drejtohet atë drejt drejt drejt M uh, drejt M drejt M. Dhe kjo nuk ushqehet mirë. Jo. Seriozisht? Seriozisht. Jo, seriosist, mund të jetë, ja seriosist. e thotë. E thotë zoti. Jo, seriozisht e ka thonë? Po. Po pra ka thonë. Uh, uh. wow. Pra madh duhet duhet vendosur një etik se përndryshe shoqëria do do orientohet drejt, të uh, themi, uh, drejt vetë do do, do, do do harroj vetën. Aty në fakt e marrë ato prap. Fali, ta them ose ta them. Fali një moment, kjo që sistemi. Jo gatij. E pa. Po po po. Pa problem. ma duhet duhet du vendosim një etik se përndryshe shoqëria do do orientohet drejt heziton? Uh, heziton? Uh, drejt. Dhe, do, do do do harrojmë. Ne vazhdonim. 2 uh, uh. herë hesitojete 067271222 Dërgonë me sa gjithuaja pa heruar të shkruani dhe emrin për që mfitues Tani soni në që vëzë e kanë gjetur të teksikonu si mundet e taj apërshet Mos bëjmë të ashtë i sikur Kushe ka gjetur? Felicita Kushe ka gjetur? I pari është Tani me numër 456 Dhe ka fituar një shport me produkte nga Electronic Line Bravo Tani Bravo Tani, kjo ishte nga A mund të gjempa Po, pa tjë Ja, u e ke E të gjojmë Lunturin Lumturi felicità energia per man andare <laughs> in un piano la felicità e i tuoi sguardi innocenti in mezzo alla gente Felicitata felicitata felicitata Uh, uh, uh, kërën, uh, uh, uh, Al Bano Edhe uh, Romina e, Powers në, për, uh, në klubin e më që e si sot me em fel i qita uh, Ndërkoj që kishim të ikon për përson Një këng që duhet të në ishte Ishte fort e let uh, Sepse ishte shume njërë Vuan nga populariteti e vit Edhe bët e let për konteksin e kësaj loje uh -huh. Me qita të kam është minë se e kanë thënë Që kjo melodi i përket Këngës që titullohet Waka Waka Të tante Takira. Kushë ka gjetur sonca? Takira. I pari është Klodi me numër 463 dhe ka fituar 2 bileta në kinema. Okej, pra sonca do dëgjojmë edhe tjetrën nga Icon Pop Song dhe nisemi menjëherë për më tutje. Kjo është artisti. Kërkohet artisti. Ok. Ikim, ah, uh, na sholnim zero që është në 2070222069 2070222 para të. The Black Keys zot vin tani me Gold on the Ceiling. Bateristi i grupit duhet rrahur. Me LaFra, ka thënë Justin Bieber, po.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 I do it for the love Money on my mind Jamni so pjesnë tre të mësuesit, ora është tani 9:07 minuta yuret, më mi disa më të bukur se të mbarkuat do të shoqëdohen. Halo, mirë se keni ardhur në klubin e mësuesit. Ora është tani 9:07 minuta, vazhdon shiu për jashtë, prandaj miq, duhet që të bani një çajton me vetë sot. Do t'ju duhet gjatë gjithë ditës, më sa duket, uh, deri nga e premtja, thuaj, do të jetë shi. Pastaj i fundjava, kohë të koh, mrekullueshme për veror edhe një tjetër për ne. Ëh, uh, ndërkohë, Altini shfryn, miq, dashur, sepse nuk ka gjendur kur doli sot. As morë çajton timi. Edhe për këtë shfryn. Po. Përveç fatit që fushën e morë për të pyeturuar si shtrike vogël. Po të bum fshisën e emailit. Me çfarë? Me çfarë erdhën? Në në autobus. Në autobus. Çegurojën furgonat. Ke filluar me autobus. Shumë mirë, më pëlqen. Ë Atëherë, miq dashur, dua t'ju ndihmoj. Në lidhje me lojën e fjalës së censuruar sonë në grupin e mëجستit, e cila ka qelluar një shkëm granit i edhe një ditë tjetër. Kemi Aze. zotin Mark Marku, pedagog i kamocipen i komunikimit, i, komunikimit, uh, po, i cili është gazetaris. Uh, është duke folur në këtë rast në lidhje me uh, komunikimin, uh, sepse jemi në një panel unë me të, kemi qenë bashkë në këtë panel tek uh, opinioni uh, Blendi Ferziu, mm -hmm. kur flisim për celularët, për uh, celularët inteligjentë se si këta na kanë ndryshuar jetën etj etj. Zoti Marko ka një shqetësim, kështu që ai thotë që shoqëri, thot ai, po shkon në rrugën e po shkon në rrugën e gabuar, në rrugën e orientohet. Mm. Dhe ai më na, na zbuloi që që fillon me M. Unë po ju them që nuk është ajo që mendoni. Jo, por është, por është një send. Kujdes? Është një send. As... Është një send uh... për cilin e, si thua, Ne ne dim që Sen është i ngrirë. Është, është kjo që është. Atë mendoj që është një send ose jo Sen nuk është emri. Është një emër gramatikisht. Po nuk është emri një sendi. Nuk është për shembull Motorola. Por është më kuptoni për saktëminë, mund ta thashë. Po, por është një emër, thani është emër në në sensin gramatikor të fjalës. Por jo emër i përvetshëm. Okej, e dijem. Po dijem dhe jemi. Para duhet duhet vendosëm një etikë se përndryshe shoqëria do do orientohet drejt ë ë drejt Dhe do do haroj vën Në më filon, okej 069 27 22 22 Ja e ndu et nga blendit e iri i këtu në klubin e mqesit Quhet 069 27 22 22 Kështu Tjetër gjithë që nga kam betur Atërja, kjo ishte shumë e letë, mduket mua se ishte shumë e lehtë Me gjithë atë pashë që kishën shkuetur Metallica Kërkohet artisti që ka këtë melodimisht Poha, kështë të të Metallica, gabimisht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 Kanë vekur dashurinë. George Michael, mi <laughs> dashur <laughs> <laughs> <laughs> George Michael, ngapi tani e madhe me origjin greke, eh? George Michael. Jorgu, uh, se thibinë, i uh, Jorgu, Mihalis, Mihalis. Jorgu Mihalis. Po, mësoni Mihal, Mihal. Nice. Okej, okay, kjo është e radhës në Icon Popson. Duhet titulli i këngës. Ah, Sathyas. <laughs> <laughs> <laughs> wow. Unë e di, unë e di problemin. Okej. Okej. U, po duhet se duat ta dëgjoj më njëherë tani. Po madh duhet duhet vendosim një etikë se përndysh shoqëria do do orientohet drejt po themi drejt Dhe do, do do do harroj vetëm. Mm -hmm. 0792070222 dërgoni mesazhet tuaja. Dërgon në quizin ton me seri këtu në klubin e mësuesit. Ne sot ju kemi pyetur. Pyetja e parë në fakt ishte kur këta dy udhëheqës botror ndroruan mm -hmm. vendet e punës me njëri tjetrin në vitin 2012 media lokale, media vendore atje e quajte Rocard. Fjala bëhet për me uh, Medvedev me Medvedev dhe Putin me Medvedev dhe Putin po, Putin, <laughs> po. Ish presidenti që u bë kryeministër dhe kryeministri që u bë president edhe Ana Seliës mm -hmm. <cjotas> uh, I pari është Genti Bravo me nëmër Genti 2 4 3 dhe ka fituar një kupë nga rok Tirana Oke okay, keni një tjetër pyetje kjo është nga politikan nga bota Hamid <mysim> Karzai është presidenti i parë i zgjedhur me votë në këtë vend të Azisë Qendrore. 0692070222 dërgon mesazhet tuaja. Hamid, Kar Ma nuk është e vërtetë. Hamid Karzai, midhasur, është presidenti i parë i zgjedhur me votë në këtë vend të Azisë Qendrore. Edhe kjo ndodhi në vitin 2004 me Në vitin 2004 Hamid Karzaj Temë bas pak gjumën e në qezit tani është koha për gotës në ton Që këndon rock the life Lita ora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 Midis orës 7 dhe 10 Në klubin e mgjesit Në klab FM Në një shimt pikatër Ores, 9, 9, 10 minuta Jeni me klubin e mgjesit Në klab FM Një shimt pikatër Dhe në ekranin Në klab të vëzë gjithasht Gorilla Gorilla <laughs> është kënë ka nga ti dësot Bo, me zi për e stati gjoji Ti edhe 20 minuta kanë mesur Duhet a lua është pa tjetër Midis të tani edhe Në fundin bo, programin bo. Se ndryshet shupa Shupa Gorilla Gorilla oh, <laughs> <laughs> Yeah. Ok, jeni me klubin e më qesit Vale dhe ka me fem një 10.4 Mishtë të gëni ardhë program Ishtë të anshruorë Ashtë të një nënte Njëzet minuda Edhe është një ditë trisht Dhe shkojmë sërrisht në, në shiu Njëri ga një me tjetër kum, histori Me, me kokkallit të prer <laughs> oh, jo, jo. Nga kumbari një bra <laughs> I want to send you a message Jo, unë duhet duhet duhet Dhe duhet duhet dhë që interesante që kështë Si zhjo edhe jë Sa horor Unë doja të do trgoja një çokoladë se si mund të shndrohet në art, por me kongulën e Altinë do të trgoj një studim. Okej. Sa Altinë mëzi po e pret. Një sekondë, një sekondë Altinë, s'na çmënde. Ai që është kryer në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. A do kesh durim vetëm një patjetër edhe pse është Titanic, s'ka për bler. Okej. Dende të ndim. Morëm intervionin ku ato të mbaje pagë. Po bra. Unë dua të të provozoj një tjetër melodi një. për... A mund taj qështu melodi al të altinit të lutëm? O të lutëm ta njeri, unë në zi i gjeta Në zi i gjeta, po diqo, altin të lutëm <laughs> Unë i kam provozuar altinit këta për, për melodi bazëm i shdashur Gja të ditës djeshme, altinim ka përëmtuar të ta vendos Ndoshtë andoshtë, të ndoshtë ajeri të në djeshme më mirë me këta Diqo eko, këtë e të të ta Oke, jebi, me çokolata të një <laughs> Jo, ja, do, do kajdem të studimi, më vëndë të të rrëpë të qokolata me... A, ah, mirë, okej okay. Sepse studimi ka të bëj me me shku <laughs> Jo, ja, është pa mundë, nërë të ljuta <laughs> është Shkaj me këta, shkaj me këta <laughs> Shkemë këtu. Ky studim është bërë Goethe oh. Fulbright në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ka të bëjë uh, se si mund të lidhet jeta intime e një mashkulli nëse do të bëj punë shtëpie. Mm -hmm. Dhe përkatësisht nëse një mashkull Ka më shumë jetën intime nëse bën punë shtëpi. Jo, nëse një mashkull uh, ka, domethënë, bën punë shtëpie, po. kryesisht lan enët, po, atëherë po, bën më shumë jetën intime. Po, për më shumë jetën intime. Nuk bën, bën më pak. Sepas si këtë studimin në Shtetet e Bashkuara jo, jo, jo, të Amerikës. Po ja, para një viti e kishim ne, që kur bëje se të më e partnerë, po, eh? uh. partnerë e isë më, esplodur, dë ti, në pa işte gatime, i xtë të gëtimi, të gëtimi, në dë këtimi, koshëtaria e enëve se do futesh duart nuk Ma du? Është <gjitur> bër publikën e New York Times se se ka pishina. Siqë un po e citoj siç e kanë shkruar te New York Times. Times Përfshirja e burrit në punët e shtëpisë, veçanërisht në larjen e enëve, është një rrezik i madh për jetën intime. Po pse, nuk e di Arsin. Pse? Por sipas testeve që janë zhvilluar te, un nuk prek mkurrë ende do Unas as as as ushimin nuk do ta ha më vet. Në momentin do hap buk tash kështu. Have going. Ja po shjam. Do i hanë mammi. Po kështu mund shje mamaja se. Në këtë studim janë përfshir rreth 2000 burra dhe një psikoterapiste amerikane me emrin Lori Gottlieb tregon se burrat që lajn rrobat Rihmojnë në kuzhin apo lajnë enët. Do më tonë kryesisht në lajnë enët. Një lojt tapetë. Një lojt të jetë e një lojt të jetë. Një lojt të jetë. Këta që nuk janë zhullë, sa po tenjë. Martonje intime 1.5 herë -hmm. më pak se burat që nuk i kryen këto. Përshë nuk lajnë enët. Por, unë nuk e guptova këto. Sipse nuk e kanë shpiguar më sakt se qëfarë ndonë. E mirë, imaginoj vetën një shtratë. Kundem dashje metal jashtice me zemra, sa shafë linje kështu po komplet. Ço është muzika në fond ieri? Ço është muzika në fond? Elë vjen, vjen një burr tash i, komplet lagurish por me ëh, çfarë thua? Me shkum, me shkumtë të popram, do, çfarë kjo më përparse, më përparse, më përparse. Ka dhe një pjatë që po e forkon. A thoha mbarova, thotë erdha. Më bëj të 2 sekonda, a? 2 sekond. Te ikën gjithaj. Jo. Pas 2 sekonda ashtu et ka zënë gjumi. Po, po sepse ai ishte me shkum, jo shkumë, e kupton edhe. Do ta shpëlaj shkumën apo diun se çfarë. Te ikën ajo. Nukojë po do të ishte hedhur njëri kishin dar. A hedur, ndar, është a kënga e Bruno Mars, Gorilla? <laughs> Kurtoanë Gorilla mbaron punë. Mirë. Faleminderit. Është paliminderit kënga e filtrer. O asgjëm, ju lutem. Do britë të ndihem më mirë. Do ta bëm më shpesh këtu. Uh, a ndërkohë? mund të yes. mund të kthemi edhe një herë tek Hamid Karzai, miq dashur. Hamid Karzai u b i pari presidenti zgjedhur me votë në këtë vend të Azis qendrore, un thash pak më parë. Dhe çfarë kanë pasur si përgjigje? Afganistan. Është saktë. Është <laughs> <laughs> saktë. Është saktë. Afganistan. Kush e ka gjetur? Romina me numër 128 dhe ka fituar një kupon nga Rok Tirana. Yeah, Bravo hejna. Romina. Shumë mirë. Mund të bëjmë një tjetër? Tara tara tara tara tara. Ader. Korea e veriut. Mhm. U b bë vend bertamor non sundimin e këtij lideri. Kujdes. 069 20 7222 dërgoni mesazhet tuaja. Përgjigjesh shumë e vështirë. Mezi e bëra këtë vetë po e bëra. Andi ndijesh më i mirë. Ministri i Dashur, Korea e Veriut, UB, bë vend bërthamor nën në sundimin e këtij lider, i cili ishte lideri kur natkoh kur Korea e Veriut UB një kërcënim kërc kërc anim bërthamor nën në udhëheqjen e këtij lideri. 069 2070222 0-6-19-20-70-22 0-6-19-20-70-22 Këtë <tusë> e mm mbas -mm -mm -mm. pak klubin e mqizita njështora nëndë dhe njështë të njështë minuta Të gjojmë muzikë pakka Se keni ardhur në klubin e mëgjesit 9 e 30 minuta fixështora Në këto momente Ishte gorillam ishtë ashur nga Bruno Mars Dhe tani kemi një Kush t'i gjuës Abo t'i gjuës Aro mirë mëgjes Mirë mëgjes Mirë mëgjes Ku shë ti? Jam Adelina. Adelina Adelina Nga na flet Nga tirana o, Nga tirana shum, dhe, dhe, Nëse mund pjes Adelina në ndjekë për mes radios Apo televizorit? Në për mje televizorit Në shpito me oh. thamë bonësit. Okej, shumë mirë. Atëherë a di, na s'ka çfarë? Ju kuponte Nobis. Një kupon tek Nobis Adelina është për shkollën e Nobit dhe pishinën e brendshme tek Nobis. Edhe kuç palestra Nobis? Mm, nuk e di por do t'informoj. Okej, okay, do t'informoj. Ës brandigës liçenit ai pallati i bukur i kuq atje. Ëh, uh, është është një palëser e jashtëzakonshme, po duam që ti ta provosh vetë. Po. Kjo është një leksion në shkollën e notit, nëse ti di notin ti e'sht mund të lajësh për qiell. Uh, po, Faleminderit. Faleminderit ty. Më pafshimë Shatelina. Më pafshimë Shatelina më zgdashu që është dëgjoj se është përblyer sot në klubin e mëngjesit. Është e vëmendshme për këngën e Ditës nga Bruno Mars ishte. Në më shpejtë. Gorilla. Po, ndërkohë që un kam për Juve, ndërkohë kët ai kon po song on kuqi po vijon te mbetet ende eti mund te kemi nje zgjidhje kte e di soni la di kemi kemi oh, kemi kemi kjo eshte shume leht tim tim tim paran paran ai eshte a tere kush e ka to... gjetur viva la vita e esht andi dhe ka fituar dy bileta ne kinema Brabandi Viva la vida Nga Coldplay mishtë Ashur ishte kënga në Icon Pop Song Kjo tani kërkohet titulli këngës uh. Oreti Ka mund si të mund së këndosh A ka mund si të këndosh E ty e ka martin <laughs> Oke okay. Okë, okay. më thjesht. 069 okay. 20 70 222 dërgoj në mesazhet tuaja. 069 20 70 222, 069 20 70 222. Mi dashur, ë uh, pak më parë i vum uh, i vum jerit në uh, po, një, një, një bazë këtu, po i vum bazë, i vum një bazë për ta bërë të ndihet më mirë pasi nuk ndihej mirë me muzikën e vrasjeve tek filmi Kumbari. Kështu që un mendova, ndoshta pak më mirë me Lulucris Area mm -hmm. Codes, u premtoi do ne do ta kthejmë në edhe da një, një bazë. Da kesh gjithkohos, por uh, <laughs> që Të shkoj ajo kredia aty ku duhet mm -hmm. Dhe temi që është nga këngaj Ludacris Dekar Kjo është kanë, që që mundat gjerim të anim Ok, uh, area codes e përkëtyre në shqip prefikset Tragojnë uh, se si Ludacris kanë telefonin e vetë Shumë numrat, celular, të shumë vajzave në prefikset të ah, ndryshme Kdoj që është kanë Kjo është kanë Kjo është kanë I've got, got hold oh, In different area codes Just oh. 7-7-0 and 4-0-4? I'm worldwide, yet act like y'all know It's the abominable old man Globe, trot, international postman Neighbor dick, dope man 7-1-8s, 2-0-2s I send small cities and states, I owe you 9-0-1, matter of fact, 3-0-5 I'll jump off the G4, we can meet outside So control your hormones and keep your drawers on Till I close the door and I'm jumping your bones 3-1-2, 3-1-3s 1-5-8-0-3, I'll read your horoscope and eat some hors d'oeuvres, 10 on pump one, these 7 -7 1, these hoes is self-serve, 757-410's, my cell phone's just overload, got holes. I got hoes, I got hoes, in different area coes, area, area coes, hoes, hoes, hoes, hoes, hoes, hoes, hoes, hoes, hoes, is a holiday so stop the violence and put the fofo -fo away keeps you the holiday 504 972 713 what you gonna do you checking out the scene i'm checking a ho denied with perpendicular vehicular homicide 314-201 Too much green, too much fun. I back cock in Bangkok. Can't stop I turn and hit the same spots. Thank God. Nice. I'm the thriller in Manila, song in Hong Kong. Pimp them like Bishop Magic Don Wong. Man after he knee with a coke and a smile, I just pick up the motherfucking phone and dial. I got my cousins in a big ass sack. I'm flanging this big like a new jack. Is it cuz they like my gangster wall? Gangster wall. Is it cuz they like my gangster toll? Gangster toll is it cuz they like my handsome way handsome face is it cuz they like my gangster way gangster way wow. whatever it is they cup it and they just won't let me be I got to my biz don't rush me just be yeah. Got hold in different area code area area code oh oh in different area code area area code never hold now one sticks 415704 shout out to the 206 everybody in the 808 222 <gjohet> Faleminderit. Mirë se kemi arritur në fundin e mësesit. Është 9:36 minuta. Mish tashu do t'jap fjalën një herë tani për njërin nga historikat e saj. Dhe po vazhdojmë me çokoladën, me çfarë e studimim më parë? Çokolada, mos është e bërë nga çikita, mos e <gjohet> <gjohet> ndrojnë. Ja, ja, ja. Çako, ja, çoko, ja. çokolada çikita, e di di. Si, çokolada është një produkt që pjesa më e madhe e njerëzve e preferojnë, e shijojnë me radhë. Por çfarë punon në Bruksel është hapur java e modës ku çdo ja çdo fustan, pantallona, të gjitha veshjet janë të bëra prej çokoladës. Dhe kjo është diçka që ka tërhequr vëmendjen e shumë njerëzve sepse çokoladën edhe mund ta shijosh pasi ti shikon sfilatën e radhës. Mund ta hash kur me çdo model, mund ta blej fustanin apo diçka tjetër që preferon dhe mund ja bëj të dashurës apo të dashurit dhurat. Pra përveç faktit që ti që do do të kesh diçka kritikisht të veçantë, por edhe mund ta konsumosh atë dit pas dita, sepse një fustan i bërë nga çokolada nuk ka vetëm një shije të vetme, por Bo, ka aq shumë shije brenda saj sa çdo ditë ti mundi hapësh një kënaësit veçant vetes sonde. Dhe këtë e kanë bërë të gjithë në merasin e festës së të dashuruarve, në datën 14 shkurt, ku të gjitha dalin në shitje dhe kushdo që do të blej dhe të bëj një dhuratë krejtësisht të, uh, dhurat të veçantë mund ta bëj këtë një dhuratë të veçantë speciale. Okej, faleminderit yeri. U pëlqen kjo. Çokoladë të çifta. Shumë shumë interesante çohë dhëshë qiki, qiki, nga më të bukura por të bëra të gjitha me çokoladë. Shumë e bukur. Ao, oh, vetani. Oh. Oh. Për gjithë shqiptarë patriotë, rin lindas apo legalistë, për shqiptarët e gjithë do gjinie, për fëmijët, për nënat e fëmijëve dhe burat e nënave. Vjenë, Hello, më jesh në një kuiz miqdashur në klubin e mëmçesit. Është koha tani për 4 pyetje. 4 pyetje të thjeshta, 4 përgjigje të shpejta, ju fitoni një kontroll të plotë mjekor në Spitalin Amerikan në Sari Altini, që jeni parë, sigurisht Luanieri. Përshëndetje. Luana Altini. Hello. Luana dhe Sony sot, <laughs> për shëndetje. Për shëndetje Sony. Përshëndetje. Përshëndetje Sony. Atëh, kanë një gjetë të përbashkët në gjithë për gjithë të gjithë përgjigjet që do të kemi. Ato, mm -hmm. nëse janë të sakta, fillojnë me Garmon G. G g g, g Wow. Deka g g g g g g g. Ye ye. Zero 69, nisë dalë 122, bëni gati telefonat për një kontroll <ethics> uh, të plot mjekësor në Spitalin Amerikan në shitash. Kjo është një paketë fantastike. Ë mundet ta përdorni për veten tuaj, nëse jeni fitues, mund t'i jepni babit apo mamit, nëse si dëshirë, apo dikujt tjetër. Është krejtësisht në dorën tuaj. Kështu që unë nuk ma, po vënoj më, po filloj me pyetjet. Pyetja numër 1. Pyetja numër 1. Pyetja numër 1. Mal në zonën e kolonjisë Ersekës, Andei. Mal në zonën e kolonjisë Ersekës, Andei. Daccord. Oh my god. Ky des. Pyetja nr. 2. Pyetja nr. 2. Pyetja nr. 2. Mitologjia e Heraklitut është teknikisht mitologji. Ëh mm. e këtij lloj. G. Mitologjia e Heraklitut, Herakleios. Odicius. Ëh, çfarë Odicius? Odicius. Gjithashtu, ëh, gjithsesi. Te e uh, mitologjia pra, me Heraklidin e shtim. Pyetja nr. 3. Pyetja nr. 3. Pyetja nr. 3. Një mënyrë tjetër për të thënë tualet. Mm. Një mënyrë tjetër për të thënë tualet. Kujdes. Mëndje nga kjo lind edhe një profesion. Ëh, mm -hmm. se si thuhet tualetues. Atë i sho E krejnë, nuk mundi të tualet uës, jo, i thua ndryshë, hmm. pëse? Sepse fillon me Gë, kujtës përjetja nëmër 4 Përjetja nëmër jo, 4? Jo, e nga trove <laughs> <pe. laughs> Pa e nga trove E nga trove pra, ba e fjarë për punë ngrash jo. ah, Përjetja nëmër 4 4 Njërra nga gjendjet e lëndës oh, Njërra nga yes. gjendjet e lëndës Dekart Kujtës Kujtës Dhe gjitha me gë si Të tëra, tëra, tëra. me gë 06-19-27-12-22 Dërgonë me sa gjithuaja Ndërkohër është 90-20 minuta Kemi lajme të skicë me altimin As kush nuk e di emrin e vërtet të bolit <laughs> Miqë dhe të njohë të 32 veçari të njohë në lagje si boli Konfirmuan sot për klubin e mëngjesit se nuk kja kan asiden më të vogël Se si e ka boli emrin e vërtet A i ka ardhur në këtë lagjë andin nga 97 Dhe që atër në si boli e kemi njor Nuk para thusim hundët në punët e të tjerëve Ndaj dhe nuk e kemi marrë vesh kur si e ka emrin Në thot një shok i ngush i bolit që veten e ti e quan ujku Ndërsa sa përmbi emrin A si e bëhet fjallë tja dim Shton ujku më tej Ndëko, mi gjitha shumë Për të dhënë sa emra fitu, ësish, kishim një pjodetje nga lider dhe udeqës botro, për thoshim politik botrore uh -huh. uh, Korea Veriut u bë një kërcenim bërthamor në nudeqen e këti Kim Jong Il Kim Bravo. Jong Il Il, il këtës Baba Baba i uh, Baba i unit Baba i unit Kim Jong Il, ku se ka qitur? E, e para është Elona dhe ka fituar një lullën nga bota lullëva Bravo. Bravo, një ilo. tjetër pjodetje nga politikat botrore mishdashur vjen tanini Nga të tre vendet Skandinave mm -hmm. Cili Nuk është antar i Natos 06-79-27-1222 Dojë goni mesajt uaja Keni opcione, vendet Skandinave janë tre Cili nga këta të tre Nuk është antar I Natos mm -hmm. Kus është i rezikuar Uhuhu Ne dimë që këto vendet me kafe kanë edhe Jo vendet skafinave. Vendet skandinave kanë standarde të lartë të testeve ja? <laughs> po, do të thojë. Po edhe do duket çaltini do ta vëhet si gjirafa. <laughs> <laughs> Ur, Urdhro? Apo jo, japim për të ngërë Nuk e t'i gjëva? Gjërafa A që t'i një gjërava, po A ta ishën <laughs> në Danimark Në Danimark, Danimark Nuk është Danimarka Nuk është Danimarka Nuk është Danimarka Veshtëherë për njëri nga tre vendet Skandinave Mishdashën në Gadiq Në lënë ati që nuk është në të në të në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të to let me in the shadow windows and the sound of drums people couldn't believe what i become wait for my head on a revolution every swing from a terrace under the wind just a puppet on a string nisme blendin Jerin Altinin Olton dhe Lorin në Club e Fem dhe Club TV. Ai ston ndër 29 minuta aí në me klubin e Mëxhesit në Club e Fem 104 dhe në ekranin e Club TV-s dizhet. Ka ngjetur, ka ngjetur. <laughs> po mëra jogsin si gorilla fjalën e censuruar e kanë gjetur jepi bum bum bum bum bum bum bum bum ai mësoni dhe ai mësoni gjetur ai mësoni keni fjalë çfarë është fjala mjetet mjetet tam mjetet po madh duhet të duhet vendosur një etik se për ndrysh shoqëria do do të orientohet drejt po themi drejt mjetit dhe do do do harroj mjetin Ok, e kanë gjedur Kus e kanë gjedur? Fationi është i pari Dhe ka fituar një orë roman son Bravo La, la, la, la, la, la Kemi, e stë tjerë për dhëm, kemi? Pau, kemi Kemi, kemi Ato Icon Pop Song Që ishte shumë e thjesht Që ishte Scream and Shout Ishte Scream and Shout Lëta të gjemë në një tjede Gjede, gjede Kaj, rëmë, rëmë Mmm nena nena nena. Okej. Okay. Kristina është e para dhe ka fituar një çorpë me produkte nga Electronic Line. Bravo Kristina. Kemi dha? Mhm. A la porta. Je bi sonë. Kemi dha? Uh, përgjigje... Përgjigjja e Bravo. Scream and shout ishte. Po. Përgjigjja e kujt ishte? Çfarë kemi ditën? Përgjigjja e kujt si to Blendit ishte Suedia. Suedia është e saktë, bravo. Uh, është Ela, vendi skandinav që nuk është antar i NATO-s është Suedia, po. Suedia. Po. Ela ka fituar dy bileta në kinema. Bravo, bravo, Ella. bravo. Ka qenë, se si fitohen bileta për në kinema? Mos harroni miqtash, është uh, e indentek Cineplex. Ne do të shkojmë në premiera, janë tre filma, tre filma të shkëlqyer kësaj jave. Her, me Joakim Phoenix, Monuments Men, me Damon, dhe Winter Tail, me Colin Farrell, këshu shë nga dojshët këthehesh filmat mirë, Her, jo, Monuments Men dhe Winter Tail, këtë të ejnë dhe premier në cineplex të këtegu, ne dojtëshojmë mm -hmm. falas, jube, për fitore të tua, e të vogla, gjatë lojrave tona. Tëni, doja që të ndaja me jube historinë e një vajze, e mm -hmm. jube dini se si është për vajzat në njëherë, si kur os. bëjnë gabime, si dhe mos më sa familje q edhe familje patriarkale, hmm. po themi pak tradicionale, etjerë, etjerë, etjerë, etjerë. Kjo ishe një vajzë nga vlora, vla. vla. Që kishte vla, kishte baban të ri, kishte nënën që kishte, këshu zonën grua, po shumë të rep, e kuplon dhe vajti e mbeti shtatë zënd.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 Ande na drejto e kujtimi ndal vim të takojmë tashi bashkë kush është këtu. Dhe e merr në telefon kjo, cër cër cër cër cër. Kur kalon siko një Porsche Panamera. Ja oh, oh, ato të shtrenjtat. Oh, Vjen wow, wow, wow, poshtë wow, pallatit të këtyre kështu ta. Ç'është kjo Porsche Panamera wow, më tani? Wow, sa kushton kjo? Mbin 100000 euro, doon makinën shumë. Kujtimi baba. Dër kujtimi, kujtimi i veshur shik kështu një një një po them një burr, mëso burr në fakt flokët pak thinjur, po shumë fisnik, duket që dorë pasur, i veshur shkëlqyer, mm hyn -hmm. atje brenda. Ha dek tu ulu këtu te vaja, ha dek tu te vaja. Ulu këtu me anthe. E vei tham, tha. tha, si do të ja bëjmë tani këtë muhabetit neve? Dhe embala të pushtkën çfarë kokës të tya, na kujtimi tha dëgjotha, unta Situata familjare kam pak vështirë, pasi jam i martuar me tre fëmijë. Kështu që unë nuk mundem ta, ta marr Gocën dorë, por, por, por, se e pashë që janë ngritë një gjë këtu. Po ti më edhe i thaan, dëgjojon tham, unë kam një propozim. Kam para, kam shumë para. Wow. Ta dgjoni tha, 200 milion lek, do t'ju jap juve si familje një fillimisht. Para se fëmia të lindë. Um, Nëse është vajzë, do t'ju jap dy diçanë të myslimshëri që ti keni me qira. Oh. Një shtëpi në Tiranë, një shtëpi në Bregdet. Oo oh. Nëse është djal, do t'ju jap një fabrik të vogël që e kam në Hyrje të Vorrës, do t'ju jap dy dyqane në Tiranë që kishata Tanksur, apo edhe në mm -hmm. Tiranë edhe në Shtëpinë Bregdet. Mhm. O po djalin e fabrikën, që ta kët për më vonë. Pam. Nëse janë 2 binjak për shemb, thaj, mm -hmm. un do t'ju jap nga 400 milion secili 800 milion lek për këtë. Do t'ju jap wow. fabrikën, ta kët njëri, do jap dyqanin ti kët tjetri thaj, dy shtëpi në Tiranë, secili nga 1 për binjakët mm -hmm. dhe dy shtëpi në Bregdet. Se do mbehet zemra mal. Pas ekujtimin, para kam pafund, por nuk e marr dot gosen. Babai tani po shikon ndonjësi këtu, e kupton? Mbaje na vuren na vuren 7 nda, e kupton? Le të kemë minutat që vendoj dot baj, a? Se duhet lënë ndër 4 sekonda. Ç'është kjo punë? Dhe në një moment kujtimin foli atje dhe tha dëgjova, po, në rast sa se ndodh për shembull da ku di un, po që kjo ta humbas fmirën, ka ka ndonjësi si juhet ajo herë kur e humbet fmirën. Mhm. Mm -hmm. hmm? A bort. A bort. A bort. Po jo në tjetër, kur bëhet pandashe? Ta, pa, për? Pa. Dështim. Dështim, dështim. Ja, pandashe <laughs> nuk të të abort t'jëri. Oh, Pisës fizialisën, ta. Uh, I tha kujtimi, i tha po se kur ta... Larkë qofta... Beka të dështoj. Qa të bëjmë njëve? I tha baba, i tha, di gjotha kujtimi ta. Do e provojnë prap nga e para. Poj që jësë e... Poj që jësë e dështojë. Ai u regjistrori familjare. Oh. Ne ja, komunikam kushurin e dytë ta, kështu që mos don si janë. E kam fjalë me jo kujtimin. Kujtimi nuk e njeh. Po këtë vajzë. Blendi kemi edhe popkuicit. E kemi edhe popkuicit, pop pop pop po. Popkuicit. Atëherë, në pyllin e parë të popkuicit ishte një mal, ende nga Arseka që quhet Gramoz. Në pyetjen e dytë të Pop Quizit Altin kishim mitologji që është Adre, uh, Grecia. Grecia? Mësha, greke pra, greke. greke kemi një fjalë pastaj që mund të zëvendësoj fjalën tualet dhe është fjalë agrimi dhe e fundit fanë redh një fjalë për ty. Gjente <laughs> e Gans është njëra nga gjendjet e lëndës. Po, Kush është fitues? Check-upin e ka fituar Dona me numër 613. Bravo. Orkestra Zaimi më jdon çu do të vi tani në Music Box për të mbajtur programin në Club FM deri në orën 12:00 të drekës, ne do të largohemi do të takojmë sërish nesër. 21 orë çdo në klubin e mëngjesit me blendin jëri, artinin, Odton, nër papshim, Lorin, Sony, një si e njëri Artinin On Papsim gjithë dreve Lorin o la do thet nesër kam përshtypjen un soni një krajsie vërtet çdo herë që them këtu themi sërish nesër ciao ne papsim yeah <të> i <të> love spray as ever ever Even in the shadows Deve kiss, kiss me, kiss me, kiss me Before it turns like tide Your heart is glowing low And I'm crashing into you Deve kiss me Before they turn the lights out Before they turn the lights out Baby, love me Turn the lights out, before I turn the lights out